Ei hyppäkiin! Kuulustuksen apuna, missen pitäisi olla... Helvetin hieno venytys. Oho! Perhana pisti 50-50 nämä miljardit tässä ja... Ehkä sit sinä oli tikka ajatus vähän hämäytynyt. Sehän oli se pieni loukkaantuminenkin tuossa kyllä. oli vaan vajaa voimalaukauksessa. Annen, annen. Ilmasturvasi ja rehellisesti turpaa Turpa joka pelissä. Suuri näin. Maailman pakkien liittyen. Luiskasin sitten maalinkin. No, niin syy mikä tahansa, niin vasta suulto on hyvin. Et? Joo, etkin en muuta. Pekkarinen tämä Pekkarinen jumalalta melkein niin kuin sitten. Hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Raiteen pakki on täällä taas. Kuudetta jaksoa mennään. Hyvää iltaa, Miika. Kiitos, Markku. Miten menee? Menee ihan hyvin. Jälleen kerran on, ollaan myöhäisessä sunnuntai-illassa tässä äänitellään. Tällä viikolla puhutaan viimeisen viiden vuoden, viiden vuoden alta perättinyt tietoa ulkomaalaispelaajista ja siitä, kuka mikä joukkue on onnistunut parhaiten hankinnoissa ja millaisia miehiin ne on raid-rodattu ja mitä lietaa. Aika mielenkiintoista tavaraa se löytyy kyllä. Joo, sä oot tehnyt tosi kovan työmät, Vaikka mä oon ihan vierestä oon seurannut, mutta siis kun oit vähän katsellut taulukon, niin aika paljon siellä on käyty asioita läpi. Mut. Ei kai pidemmittä puhetta. Aloitetaan siitä, käydään läpi sarjataulukko. Nyt on suunnilleen keskimäärin 13 peliä pelattu. Ja hyvä joukkueen toimesta ja sarjan käris jatkaa Jyppi. 31, 31 ,6 pistet. 31 pistet, perästä tulee ja peli vähemmän pelaan tulee Blues. Joo, siinä on jonkun pientä retkahtamista, mutta sitten osaa kolmannen ja aina. Kymmenen te siellä tapparaa, niin siinä on neljä pistettä vaan eroa. Joo, siis no kahdeksaa joukkueet. Tämä puhuu juuri sitä, kuinka tasas mä odotin, että tästä liiga, liigasta tulee. Toivon mukaan tästä pysyy tällaisena. Mennään täy just on tää suola, mitä tahansa voi tapahtua, koska vaan on. Ja sitten katsoo tuota peräpäätä, okei, okay, okei, okay, turkulaiset tain synkät, näyttää palloseuraa edelleen vimppana mutta kuitenkin kolme pistettä noin siiasta Ja sitten tota, no seitsemän pistettä kymppisiä, se alkaa näyttää pahalta, että kyllä nyt täytyy, täytyy kohta lähteä nousemaan. On siis no TPS tässä back to back kierroksella sitten aika paljon tämä suhteessa siihen, että varsinkin tällä jälkimmäisellä kierroksella niin monet just edes luovat joukkueet niin onnistu saamaan pisteet ja TPS saa sitten vähän jäiset pisteet sitten siinkoida sottamat. Niin. Kuten ei vähän piipu mun mielestä. Mut. Oli se oli vähän sellainen, mutta mennään siihenkin taas sitten myöhemmin. Kyllä niin, kyllä, mutta, kyllä. Sanon, katsotaan niin. sitä, mutta, siis, jos tuossa katsoo näin koti- ja vierasotteluja, niin Blues on edelleen kovin kotijoukkue. Ja... Kuusi peli viisi voit. Espoo on tosi paha paikka pelata selkeästi. Ja niin kuin puhuttiin, niin jokerit tulee nousemaan, niin siellähän jokerit on par toiseksi parhaana Yhtä monta pistettä yksi peliä enemmän pelattuna. Et. Joo, mutta tosiaan niin jokerit olisivat hävinnyt kotona. Plus ei ole hävinnyt kotona. Mä tiedän ennakkoa, että Plusilla ja myös sit Kärpilläkin tulee olemaan Tää seuraava. On kolme kolmisen viikkonen, niin on ainakin vähintään yksi matsi enemmän mm. kuin muihin joukkoihin verrattuna. Siellä nyt sitten sit, tota on päässyt ehkä jossain välissä enemmän huilaamaan. Sitten me ollaan puhuttukin, että tämä sarja on nykyään vähän tällainen. Että se aaltoilee, Monen jouk siis jokaisen joukkueen kohdalla, niin saattaa tulla just niin TPS viime viikkoa. Sit... Ja toissa viikko, toisessa viikolla yksi pelistä neljä viikkoa. Ja, ne ja sanotaan, tuleva viikko, viikko. Niin, ja tuleva viikko sitten. Mutta kaksi peliä viikonloppuna loppuna peräkkäin. Niin, ja en tiedä sen... muuta. mä ajattelin, että mä kirjoitan tästä eriksen tonne raite-pakkisivulle tässä nyt. Niin, niin, tästä, tästä sarjat ohjelmatempoilussa ja sitten niin kuin myös tämän viikon ehkä järjettömin asia, mitä mm. tulee, niin maanantaina, eli, no, toivon mukaan ollaan se pihalle pihalla siemenessä kun se peli on ohi, mutta kuitenkin TPS pelaa Jurgo vastaan täysin merkitykset tämän pelin. Joo, ja myös Jurko ju, ju, olisi molemmille. Mitä niin, mi mun mielestä TPS pitäisi ihan, että nyt ottaisiin näitä Niklas Breemanen ja muita, ketkä ei ole vielä ollenkaan päässyt pelaamaan, niin. Sehän on mahdollista ottaa heilun juniorisopimukset ja antaa mm. nyt sitten peliaikaa. Siis tämä on, on mutta tähän pureudutaan myöhemmin enemmän. Et... Sen näkee sitten huomenna tosiaan, mutkä kirjoittaa sit mut, siitä paremmin silloin. Kyllä, mutta loppusarjataulukko on niin, kolman, kalpa kolmantena, 22 pistettä. IFK tasapisteessä, mutta kaksi peliä enemmän pelanneena, neljäntenä. Jokerit on nyt noussut jo viidenneksi mm -hmm. kuitenkin, samat pisteet, on kaksi ja Ja pelin kalpaa enemmän pelanneena, niin se on sitten tippunut Kärpät, noussut nyt kuudenneksi, 12 peliä, 20 pistettä. ässät, sillä on kyllä, mitä mä, mä katoin, niin jatkuu tämä sama trendi. Voitto-tappio, voitto-tappio, voitto-tappio, voitto-tappio. Siis ne, ne ei vaan saa sitä siihen. Sen mm. takia sijoitus on seitsemän. Nyt sitten, niin, saipa, saipa sitten sai viimeistään sen videottelun. Se oli. Niin. Tappioputken katki ja. Katkia. Voitti siitä voittolaikouskilpailuilla. Joo, nyt se on kahdeksantena tos noin. Niin... Ketet sä nyt voittikaa? Kalpan just vai. Kalpan kyllä no, joo. Niin. Sitten HPK on tullut alas aivan kuten onasteltiin. Se on siellä. 9. kentänä pistettä, 10. tappara, 8. pysynyt aika samoissa tappara, no. tappara. oli 9 muistakseni niin viime viikolla. Ai. Ja toivottiin kattelemaan. Kärpät oli 10 siinä, mutta tasakohtaa justa saa väli sarja, niin siinä on kaksi pistettä ja just taas kolme joukkuetta 19. Kyllä, niin. kyllä, et ei nä näsijoitus teituppi. On, on kaikilla 13 peli pelattuna, niin on se aika verrattavissa. Joo. Lukko nousi viikonlopun meitä siellä sialle 11, 14 pisteellä, peli kans 12, 12 peli ja 13 pistettä. Ilves on ottanut pisteen per peli, eli 12 12, 12 pistettä siellä 13. Ja TPS 11 pistettä vetää perää 13 ottelun jälkeen. Pistekeskiarvo ainoa alle pisteen per peli. No, no sanotaan, mutta toikin on noussut siitä viime viikosta, kun se oli se 066, nyt se on 085. Ja mä <tos> niin, läkemmin... ei voi väittää, kehitystä tapahtu, se on hidasta. <tos> niin, no, se on. Ei se, ei se Kehityksen nopeus, mutta se suunnan pitäminen on tärkeää. Se on totta, se on totta. Henkilökohtaisiin tilastoihin mennään, niin meille turkulaisille hyvin tuttu Ilari Filppula johtaa Pistepörssi 19.7 plus 12. Joo ne, mitä on nähnyt, niin Filppulella on edelleen se syöttäminen, niin se on ainakin suomalaisista pelaajista aivan, aivan huippulua. Joo, ja verrattuna viime, viime kauteen, niin jotenkin tuntuu, että se on niin päässyt takaisin, samanlaiseen siihen pilin pelirohkeuteen, mikä se oli Tepsis kuitenkin. Että se se loppukaudet varsinkin. Että se uskaltaa yrittää. Viime se vähän se niin jäi varjoja mailla, vaikka taidot eivät ole mihinkään. Se näkyy kyllä, mutta tota, no, niin jotenkin se ei vaan saanut itseäsi niin Nyt se niin kuin huomaa, että se itsellä on tapis, kun se tulee sen kiekon kanssa. Se tulee niin varmasti, se tulee röyhkeästi. ja joo, joo. siis niin röyhkeästi kuin tuommoinen sintti voi tulla. Niin, se se tekin... filpula on se, että se menee sen sinisen yli ja pistää liinat kiinni ja rupeaa hakemaan sitä kunnon tieksi. Silloin mailla tää sellainen, <tuh> kun sulla on kyllä, meidän säästöpossu tippahtaa. <tuh> <tuh> Mut, no, niin, äh, niin. mutta Philpulla on myös hyvä asia, että varmaan siis antaa lisäpontta, kun Valteri tuli joukkueeseen mukaan. Ja, ja totta kai se, että sulla on vierainen pelaajat, Filppula on syöttäjä enemmänkin kuin se. Se saa viedä sisään. kaveri alkaa väärin lähteä pussista. Moses on loistava istuma. Itse asiassa montaks maali Filppula on Londos 19.7. Se on Filppula on varmaan tosi tyypillinen. Voisi olla ehkä jakamava vielä suurempi. Itse asiassa suhtaa. olen yllättynyt, että se on nyt seitsemän pussia joku että Se on mm -hmm. aika hyvä tahti. Sitten totat, äh, alkukauden kuuma pelaaja Teemu Ramstein 2, nämä 18 pistet. Ramsteinin sama kuin sanoit hyvät tai yksi hyvä Puhuttiinkin siitä, että sinisen jälkeen liinat kiinni alkaa jakeleen niin rammisteita on yksi saman tyyppinen. Oh, tyyppinen Mutta to... sanotaan, että plussi että mä rinkinä, niin... No. Puhutaan taas liiga liigapyrssin kautta, mutta tota, no, niin itse hankkisin tämän pelaajan mukaan ja viimeiset kaksi kierros, 0 plus 0. ja miinus <tos> kahta, miinus yhdessä. Mulla oli ja... täysin sama homma kuin vartin rinkisen. Aivan väärä kohta meni rinkisen kyytiin. <tos> Kyllä. <tos> no, et hän on tippunut tästä ainakin viiden kärjest. Pistepyrssin kolmannesta haata, puhutaankin hetken päästä enemmän, mutta hän on 70 pistettä. kolmantena. Sitten täytyy sanoa, että hienoa nähdä. Alexander Parko, siis suomalaisen kiekkoulun Sanoisin, että suurin lupaus kristolaisen ohella tällä hetkellä. Niin, niin 17 pistet... Ja siinä on Niemisen Ville seuraava. Niin sanotaan, että josta saa sitten oli Rinkinen ramsta, nyt siinä on vähän niinku hilautumassa Tapparan Parkkov Nieminen. Joo, ja vaikkei Tappara kuitenkaan Petra peliä sen enempää, niin tämä 2x2 saa kuitenkin puksuttaa tehoja Se on Tapparan ehdo, ehdot, niin nyt se on ihan ehdot. Niin kuin puhuttiin, että se on yhden ketjun varassa. Siis no. nämä tilastot aika hyvin, hyvin näyttää sitä tika tota maalipörssin puolelt niin niin Juha Pekka Haata ja siellä johtaa Parkovin kuitenkin yhdeksän maaliin. maali. Joo siis, äh, mitä mä katsoisin Parkovin tota, pisteiden tulemaa, niin äh, hänellä ei monta ottelua että nämä pisteet ei ole muutenkaan tullu sille sy sykädyksenä vaan joka peli vähentää yhtä pistettä useasti. Mm. Mutta tota, sitten niin kolmantena Brian Wilsey joka laittoi, onnistui laittamaan tyhjiä yhden kuin maalikutkimä, poikki tossa, mutta kuitenkin kahdeksan mm. maaliin on harvoja niin tasaisettaa puhtaat paperit antaa tältä pelaajua mielestä tällä hetkellä ihan kirkkaasti. Siis, joka pelissä on ollut muassa aika moitteeton joo. pelaaja. No ei voi antaa vielä niin, niin hirveästi nuhteen, että muutama sottelus ei, on jäänyt ilman ei, maalia. Mut, ei niin mutta silti niissäkin mut, peli siis, kentän paras. Joo, joo, ja siis Vilsi on tosi hyvä, jos vastustajaan pääsee, ja sillä on liikes televisiosta tai paikan päällä kattoo, niin semmoista sulavaa ja siinä karvauksessa on niinku tavallaan semmoista röyhköt, haluaa saada sen joo, sekin, joo, ei vaan peitä. Joo, joo, nimenomaan sitä tahtoa. Siis semmoista, mm. niinkuin, mitä sitä kuuluisaa kanadalaista asennetta, mitä aina puhutaan, niin sitä vilsii sun mm. mielestä huolta. No niin, nimenomaan niin kauan, kuin on kentällä, niin yrittää täysillä sitten olla vaikka kierrimän vaihto. <laughs> niin, nimenomaan. Sitten tää jännä, tämän bluesin kaksikko, Miro Aaltoinen, Teemu Rinkinen, molemmat kans kahdeksan maali niin rinkist, rinkist jossain ennakoisen, tää niinku vähän jo Mainittiin urheiluiden Esko Seppänen bongas hänet ainakin sieltä tekijäksi. Miro Aaltonen, toinen pelaaja, joka mulle tuli aika yllättäen, että kahdeksan maalia kuitenkin. Se on lukema oh, no. tähän äätään ja niin selkeästi läpimurto, läpimurto tekeillä sielläkin. Maalivahdeesta. Siellä on Antti Ranta edelleen. ykkönen. Joo, tai ei edelleen, mutta on ollut aina molempien esseen maalilvelet Ollottosaviden jos mm. Nyt on kyllä Järvenpäävissä jo hirveesti päässyt edes pelaamaan, vai pelasko viikolla. En. Kyllä se ranta aika selkeä ykkönen mun mielestä. Ollut. Joo, Täällä hetkellä joo. Riksman ei yllätä kakkosena, 93,12. Karhunen pelasi nollapelin Tepsiin vastaan, on kolmanneksi, 920,11. Karhunen ei tänne hirveesti pelata, kyllä Pakundio ei alkuvaristumasta enemmän pelaa. No nimenomaan, jos jo on kolme peliä alla ja yhdessä pelaa nolla, niin se on tota noin just vielä. Joo. Mun mielestä se vähän... Tai että... Karhunen on näköjään pelannut 2-0. Näitä täys huomioida oikeastaan se, että joku tietty prosentti kaikista peleistä. Hmm. Varsinkin, no, Suomessa... Jaetaanko semmoista yleensäkään tätä palkintoa, että ketkä olisivat päästäneet vähiten maaleihin runkosarjassa? Niin vai... tätä, niin Jennings jo. joo. Äh, en muista. Niin, niin. Kyllä, sit, kyllä Suomessakin sit pitäisi ottaa se huomioon, että se kaikki kokeilla pääsee kannun kylkeen murjamaan. Yleisö keskiarvossa niin... EPSn kannalta voidaan todeta, että 155 vai? Ja 155 5 per plussa. silmäparia. Ylitte keskiarvon kuitenkin, niin hyvin se on tullut sieltä. Talkukkaan näytti tosi huono, Tein ihan ensimmäiset kotipelit. Joo. Oli neljän tonnia luokkaa, neljä vähän vahvalla viittää. Joo, ja sitten oli, oli se vaikkakin saipaa vastaan, mutta siinä vaiheessa saipaa vastaan. Nimenomaan saipaa vastaan, ja lauantai peli oli, ja mm. mitä mä olin katsomassa niin alle tonni, niin se vaikutti huonolta. Mutta esimerkiksi nyt moti oltiin yhdessä katsomassa perjantai ensimmäinen lukkopeli, niin Olihan siellä paljon raumalaisia, mutta yli kuusi ja tosi hyvä tunne. Mä no niin, niin kuin itse sanoit, niin se oli just se, mitä se, että ne raumalaiset, niillä oli sen yksi katsomolokku sieltä pelkästään raumalaisille. Se oli se, mikä sen puskii yli sen 6.akusten. Se oli se ratkaiseva, että alkoi luku kutosella. Mikä on siis, niin kuin totesin viime viikolla, nice. niin tervetuloa nice. kaikki vaan Turkuun mm. reissuille. <laughs> Joo, Turkuhalli on tosi mukava paikka. Pysäköinti mutta... onnistuu helposti ja poistaa. <laughs> <laughs> jos maltaa vähän odottaa. Mennään seuraaviin. Tosiaan Saipa saita viiden pelin tappioputken poikkeet. että jos johonnat jokerevan paljon pelaa ei voi, niin on Saipallakin aikavanta loukkaantumista. Ajatellaan, Mark Lee ei ole pelannut peliäkään. Joo. Sitten just Petroitis tuli Cori Emerton heti ekafelis lasaretti. Toivotaan kuitenkin Saipan kannalta, että se, se ei ole paikokset toisiaan ihan mietettömävä aavistus siihen mm. Sitten Jaakko Rissanen ykkös, helkeen ykkösen terakoista, on tuleloman viikkoja pois. Se oli pahavamma. Ja sitten Brian Salsido, joka just tuli, just tuli niin kuin artistisopimukselt, loukkaantui myös. Tästä tää artistisopimus muuten? Haluaks siis ta... se selvittää, mikä se on? Niin, artistisopimus sillähän tehdään näitä, että se on niin kuin ne tulee niin sanotun verorajan on niin kuin laskenut sen se 180 vuorokautta, on laskettu niin, kuin niin tarkkaa, että tota tyyli, tyyli... Yleensä sitten, no okei, okay, saipaan, mä vaan en tiedä, että ne on itteensä viimeiseen finaaliin, mutta... mutta et esimerkiksi ajatellaan, niin että tepsi hankki silloin 2008-2009, niin ä, Jamie Johnsonin ja Kyle -Kluber, Klu -Klu Klubertanssin... Joo, joka on nyt ISK-mies. Niin, oli niin, niin, niin, niin, niin, niin artistipahvilla, niin ne tulisi siinä lokakuussa just, ettei ne joudu sitten niin pystyä vetämään sen, niin kuin, tavallaan, ettei ne maksi Suomen veroja. Noin no, niin. sen puol vuotta maas vaan. No mm -hmm. lasketaan 180 vuorokautta, lasketaan sille, että vaan sen verran maas. Ja sit mä en tiedä miten teet, jos olisit laskenut, että et, et onko niinku tyyli viimeisen maaseen finaalipäivään, niin siitä puol vuotta niinku kalenterista 2020 sinä päivänä tulee Suomeen. Niin se on aika tyyri ilmoittaa, että just ennen, no, ennen seitsemännen finaalipäivää. No, 180 päivää, mutta tuli tänään, että et nyt tarvitsee tehdä jotain. Mä, mä veikkaan, että sinä kohtaa kohta tulisi yhtäkkiä hyvän miehen lisäyspykälä sopimukselle, jolla kuvitettaisiin ne verot, sit se niin, jotenkin. Mutta joka tapauksessa, niin, äh, se saipahan näitä harrastaneet viime kautta, että kun talous on kuralla, niin säästetään siis kuitenkin pikkasen taas. Pikkasen. Pikkasen. Joo, ja, se, on ja sen ymmärtää, jos et etupäästä otetaan ja sitten otetaan kaverit vaan vähän myöhemmin. Ei syystä koittanut kerran, mun mielestä se ei toiminut. Ne oli vahvistuksia lopulta mutta tota, niin, niin kesti hetki, se käyntiin pääseminen, kun niin tuli tulisin kesken kaiken. Niin... Sanotaan, molemmissa asioissa omat hyvät puolet. Tietysti sä voisit pelata vähän varmemman mm. päin varsinkin, ennakoida niin, no, saa... heikompi joukkue, että se potentiaali alusta saakka ja ehkä sitten päästä sinne playoff Niin, Niin, no sit sä ajattelet mm. sitä, just sitä sitä, sitä niin talousversus. Niin, miten Sit, se ottaa. sit, sit sulla voi käydä kuitenkin näitä, että sit, kun ne monet pelaat tekevät tuota, no, näitä sopimuksia, niin kuin, että kärpillähän kävi kylmättä se toisessa kaudella mikä kausi oli, kun Tom Racingin piti tulla, niin se meni KHL ja pitämään lämpöä yllä ja polvipaskas koko kausi siinä. Ja kärpät jäi näppäjää siinä kohtaa. No. Niin siinä on se riski tietysti, että aina se varmempi, että sulla on jätkä siinä, jos se menee niin sit se on paska homma. Mutta se menee toisaalla. Ja sä odottelisit, että kun kuuta nousee vai tai että sateen tekijänä ja se menee paskaksi välissä. Niin niin, jäät aika niin. tyhjän päällä. Joo, no eihän se maksa, mutta totana, niin olet odottanut turhaan niin, niin, niin, panttina mu, periaatteessa. Mutta mu, se, mm. se ikkuna, mistä löydät, niitä hyviä jätkiä vielä. Niin se sulkeutuu siinä päivä päivältä, että sitten saattaa hyvä, että missä löydät sen paikkaa? Ja sit, joo, no se on. Sulla on, on kuitenkin toki. varattu se jätkä sinne. Mm. Ja silloin oli kuitenkin Kuitenkin helvetin se rooli sinne varattu. Joo, mä muistan kyllä, kun esimerkiksi suikkainen silloin puhui sitä joskus radiolähetyksestä, kuin vaikeaa on yleensä saada vähän nimettömämpiäkin pelaajia, yleensä pelämässä meikan. ehkä valinnanvaraa ei ole paljon, mutta kaikki haluaa aina saada nykyään vaan se sopimuksen. Mm. Siis vähintään pituutta. Joo joo totta kai sitten totta kai seura pitää aina Trajaut pykäläinen, niin Brian Wilson on siitä aika käsittämään, miten te saisille Trajaut pykälän. Mä en ymmärrä sitä, on Meritelle varastettu pelaa, niin miten se suostui lähtemään Turkuun tryoutille? Varmasti jos luottajia muuallakin. Niin, niin. On niin kuin... Hän on ollut Turustin paljon hyvä. <laughs> siis ihan järjetön, järjetön tuuri ja kuitenkin johtava pelaaja, Mutta niin tota... Niin. Mut siinä oli kuitenkin se hyvä, että et se olisi päässyt hyviä... hyviä Sitten taas eroon siitä, et no questions asked, ei muuta kuin et näkee min. Joo. Mut saipaan, okay, <laughs> mistä, men... mistä, mistä aloitettiin. Niin, <laughs> <laughs> niin, niin se olisi sääli nähdä, että se kauden alku menisi niin ihan hukkaan. Niin helvetin hieno, että se tapio nyt poikki. Ja oliks se, se muuten jopa kotona oli koihti kyllä kyllä. kyllä, kyllä. Ja, ja oli 20 nolla kuitenkin vielä. niin ihan niin hien, hieno taistelu ja sit ratkaisu, ratkaisu pilkkuskapas. Mutta et kuitenkin, niin, en tiedä, toivotaan, että et Saipa saa nyt tästä näin hommaa taas rullaamaan, ei pois sairastua, että saisi vakiinutettua sitä nyt. Niinku, ja just nimenomaan niinku saisi näitä tärkeitä jiiisät etenkin kehii. Siellä on nyt niinku joutuu, joutuu ehkä suhteettomaan isoon rooliin tietyt pelaajat. No. Mikä on sitten taas... Niinku, ne asetellaan nuoria päälle, tottakai se on hyvä asia, mut sit taas, et joukko ei rakenne niin ihan koko ajan vaiheessa, niin ei pääse lukittamaan niitä hommia, niin sama, se on niin kuin se paha, paha puoli tos että... se just on, jos... Ja varsinkin materiaali on norajallinen. Nimenomaan, joudutaan muuttaa ketjuja ja muuta, niin tottakai sillä haetaan muutos, mut tota... Ei se ja yhtään peliä eteenpäin, kaverit löydä mm -hmm. yhtään ja toisiaan sen paremmin. Mutta se on hieno homma, että saipa sai tuon voito ja toivottavasti jatkaa ainakin tasaisemmin. Et, nimenomaan et, se nimenomaan, et, koska hä, oli tällä hetkellä ihan, sanotaan se kuntopuntarikin, mitä mä tein, niin aivan selkeästi heikoin viimeinen kaksi viikkoa. Mm -hmm. Ja se olisi äkkiä löytänyt sieltä Tepsin kyllä se on nyt on kivempi katsoa, että et, mahdollisimman pitkään kun tässä Sanneika jatkuu, niin... Ö, siellä ei ole sitten näitä ihan varmoja luovuttajia käytännössä enää. Niin, niin. siis tuo että, että, että oli mun mielestä niin, niin hieno kauden aloitus, että niinku, saiko me possibly, kukaan odota yhtään mm. mitään? Niin, että saisi sen positiivisen nosteen taas päälle ja onnistuisi. Bhum. Mutta ei mitään, se saipa Sitten katsotaan, tuossa puhuttiinkin, että että kalpa et möi Matti Kupari Kuparisen ykkössentteellisen pois, niin ei näitä haittaavan tahtia korvaa ja hankinta sinne. Aika kelvollisti että Nashville Greg Smith on paikannut kolme peliä, 3 plus 4 tehotet. Joo, kyllä se... Saipaa vastaan myös 1 plus yksi. Joo, niin olikin se oli. Että... Aika hyvä sisääntulo liikaa, sanoisin. No, niin no, en mä tiedä, Greg, Greg Smith, kun sillä on viimeksi katsoin. niin... Se on Nashvillen pelaaja. Joo, ja Nashvillen pelaaja. Ne... kaksi kolme -vuoteis kaveri viime kaudella tulokaskausi. Joo, ja se oli tehnyt suurin pitäen noin 0,5 tai jotain keski-Euroopiste. Se moni kelpotehot kuitenkin. Nimenomaan, mutta mut sanotaan, että ilmeisesti... Kaveri on ja tässä, hei, tässä on aina halunnut. Mutta hei tässä tulee sellainen puoli, mikä, mitä, kos, mitä mekään ei ole vielä puhuttu, niin kun tästä NHL-pelaan näkökulmasta, tämmöinen Suomeen tuleminen, niin Craig Smith kuitenkin ei ole lähtökohtaisesti niin isomman roolin jätki siellä Nashvilleissa. Niin mm. nyt se saa kuitenkin täällä ison roolin kehittyä, tai saa paikan, niin ties, ties mihin, se voi, mihin se voi johtaa se itselottamuspuustin, mitä saa niin se taitojen kehittyminen eteenpäin. Se on kuitenkin nuori jätkä. Ne niin, muistakaa Jokereissa oli Brian Kämppäli joka siihen kohtaan ei ollut vielä mikään ihmevä puolustaja nykyään vetää 7,5 miljoonaa lappu jos tosin on sellainen kuitenkin niin nimenomaan. siis kuitenkin on niin, siis, oik, hyvä kiekollinen puolustaja NHL-tasolla myös ja kehittynyt sano nimenomaan kehittynyt Jokereissa ihan mielestäni. Onko kyllä sellaisen että pelaajan, ja se on kuin lottovetto varmaan ja yleensä Ihan niin kuin elämässä yleensäkin, että kun sä saat vastuut riittävästi ja ehkä vähän niin kuin, että siinä on haastatäkyvyys, niin sä niin... kehityt. Sulla on paine siitä, mm. että sun täytyy niin pystyy vastaamaan huutot, että ne on hommannut sun tänne vasten tekemään tehoja. Mm. Niin, niin siinä sitten mitataan, että pystyks sä nouse ottamaan sellaisia askeleen eteenpäin siinä. Ja varsinkin niin kuin se antaa sitten, sit kun ajatellaan lockoution loppuun, niin se antaa hyvä isku saama versus niitä pelaajia, jotka ei ole pelannut tänä aikana ollenkaan. Joo, niin se pääsee suoraan pelituntemasta tulemaan, antaa mennä ehdottomasti. Sitten nähtiin ulos ajoja tuossa noin viikonloppuna, että Tappara Asset pelissä kyllä oli... Siis tätä täytyy -tä videot laittaa tähän. Videot laittaa näitä molemmissa tapauksissa, mutta mitä Joo, se, näistä joo, Mutta ensin sitä Tappara Asset, niin, niin ensin voisi kuvallan näitä niin kiinni. Veli Matti Sabinainen lähtee karvaamaan Kekkopitän Juha Leimu joka peruttelee sinne kulmaan. Kääntää, sel, kääntää selkää ja sitten tota, niin Savinainen tulee. Niin, Onko se, siis, se, se, se Se on aika hyvät tämmöinen se, se oli vähän tuummeasti. Niin kun... Savinaisen niinku, jalkatyöskentelystä huomasin, että kyllä huomasi, että et leimo on siinä selkä Ja sitten huomaa silleen, että yrittää vähän kiertää ja hakea sitä ehkä taklausta vähän. Mutta kyllä aika usein mun mielestä tässä liikassa kuitenkin tavallaan taklata selän puolelta. Mm. Mut kunhan se on semmoinen niinku hidastettu, et sä et voiman, siihen voimaan, se on niinku vähän niinku tuuppas, et sanotaan sieltä niinku takavasemmalta, Jou. ja se tulee vartaloon, niin sitä ei voi tulkita selästä messiästä. Siinä on tietysti myös toinen on se, että kuinka kaukaa laidasta. Että toinen voi pätkähtää vaikka nämä tuonne Mutta ei siis ollut mielestäni niin taklaus laitataklausleimo oli kiinni laidassa ja se tuli sieltä, niin, mm. niin en mä tiedä siis... Sä sanoit maksimissaan 2 plus kymmenen ja mä ihan samaa mieltä. että niin, jos haluat se niin, sellaista se, se... seläistaklaamisen antaa niin, niin. Mutta muuten se oli tavallaan tämmönen... Äh... Mä en ole onko se kakkosen paikka. Niin, on ihan vaikea sanoa, että jos se se ole taklaaminen, se ei ollut ainakaan minkään tyyppinen estäminen. Eikä se laita ei, ja sitten taas Leimu, niin jos se jotain, niin se kun se oli itse pää kiinni siinä laidassa, niin sen takia se ehkä jotain vähän naamaa piteli siinä. Hmm. Mutta ei se mun mielestä niinku johtunut siitä, että se olisi niinku päällyyty pää siinä laidan. Joo, ei, ei, ei. Siinä oli aina pikka, pikkasen voi olla teatteri, mutta ei se ollut missään tapauksessa. Mutta sitten toinen. Joo, Jesse, Jesse Joensuu, joka tapauksessa pääpohja tässä näyttää, tulee keski oli Henrik Haapalaisen vieressä, niin oli kaksinkamppailu sen koko ajan meneillään. Ja sitten Joensuu ilmeisen vittuuntunena, niin nappaa. Niinku, niin, tömptä se kaverin ketoon. Ei mitään, niin kuin, ne, ne koko ajan katsekontakti, ei mitään, ei joku päähän osu rintaan, niin tömptä se rintaa siitä, että meni vittu sitsintti tyyppisesti ja haapala selälleen No miehenä. Sitten se pitikö jalkaa takana, ehkä sen takia mm. ensikin sen verran kommentti, se niinku semmonen... Niinku pikkasen yhdistelmä, tönttä ja kamppi, mutta tota, joka tapauksessa niin se oli niinku vitonen siitä joo, herranjumala. Joo, ei, so, sanotaan, että se oli, se oli, niinku, se oli kiekoton äh, se oli, estäminen. Se oli vähän semmonen häijy teko, minkä sä voit just tehdä. Se oli vittumainen äh, temppu, mutta ei se ollut mitenkään, tai niinku tarkoitus vahingoittaa. Se oli pelin ulkopuolella eli joo, se oli kiekoton mies, joten kaksi minuuttia estäminen. Ei, En mä sano sitä väkipalto, sun oli ihan turhautuneen pelaajan teko. Oli, no mä huomasin sen jalan siellä, koska ensin tuntuu, että tota, noin, hän, tämä kaatus vähän niin kuin, helposti, mutta Joen jo, sun laittoi niin oikeat jalkaas tänne pohkeen puolelle ja työnsi tavallaan kropallaan niin kiertämään niin rintaa, jolloin siitä yleensä oikeesti kaatuu helposti. Se on vähän näin kuin pienen oltiin äh, kadettiin niin ja... näitä, että pystytään toinen polvilleen toisen selän taksia ja työnnetään rinnasta. Vähän samaan tyyppinä. Haapalani painaa yhtä paljon kuin palaustyroksiin satanainen. Mikä, mikä ihme, jos joensuukokoinen jätkää tönäseen, niin se lentää niin helvetisti. Se oli ihan siis, Joisu vaikutti, siis mit, mitä mä, mitä se, se näytti. Joisu vaikutti turhautuneelta ja sitten päätti, päätti, päätti antaa pikku muikkari, että et, et, muistuttaa, että hän on nyt. Siis se oli semmonen kiusas pienempänsä vähän se, mut viitone. Joo. Se oli kaksi minuuttia estäminen, mä oon sitä mieltä. Itse asiassa mun tuli mieleen tosta äkkiä, mä en yhtään muista ketä, mutta se jälkimmäisessä Tepsin pelissä, kun tuli näitä erää tauon, näitä toistoi tilanteita. Mm. Niin, joku lukkoon pelaaja teki tepsi vähän luistelia. Veri ja Vesi äkkiä niin maailon lavaa tuonne luistimeen alla ja taotus siitä Se oli, että toi Tuomaist vedettiin siinä, siinä pelissä Joo, Tuomais, mutta Se oli, Joo, Tuomans, mutta oli. se, oli, se tota, niin, ei se oli joku jopa tanskalaiset, mä en nyt ihan tarkkaan kuka sit meni ohittain Mut joku, joku, joku tökkäs on himenä sit Pieni, pieni ilkeet, ehko, ei sinänsä vahingoita, mut silloin yritetään ärsyttää, mut kyllä se vaikuttaa peliin se mä osastuin antaa kakkosen. Niin, niin siis mm. nimenomaan, että jos tuomarit, nähän oli periaatteessa kaksi minuuttia kampitus. Mm. Sehän oli selvä kampitus. Joo, jo, mutta sinun just huomaa sen, että, että se on niin, tavallaan niin ihan tahalla ilkuurista, ei siinä oikeastaan saavuta mitään. Ei, ei, mut siis, Mutta nää on tämmöisiä peliä sisällä, mitä tapahtuu. Mm. Ja niillä ei ole mitään tekemistä tämmöistä asioista, mistä annetaan ulosajoja, missä on niin törkeyksistä puhutaan. Mm. Niin. niin. Ittu saatana, jos tuosta että joku jotain pelikielto, niin tämä on täys farssi. Olis muuten tää Sitten, Elin... no, niin Mä muuten sanoit, vähän yllättävä tapaus kuitenkin, niin e ISK on niin Ville Peltonen e tulee, tämän, kun peli on menossa kohti äätyy, Plihali on tulos kes keskiympärää kohti, Peltonen leikkaa sen eteen täysin pelin ulkopuolella, jalkapää keskellä tauluu. E plihalilla on rähdys nis ja niskan nis nis retkahdus ja ja tota, mahdotonta sanoa, koska palaa takaisin ja verrataan tähän, kun Kraunlund oli kauden 2010-2011, oli, oli siis helvetin pitkään. Joo, mulle. vaikka Kraunlund itse on tehnyt melkein vastaavaa. Se sitten menee kyynärpää kasvoja. Joo. mut tota, tää oli aivan turha pelto, sinänsä ottaa huomioon, mitä hänen littel kävi, niin tää ei ollut todellakaan herrasmainen ö, tapa. Nimenomaan. Ja tota, Lihali oli ö, kaikkien IFK-pelaajien paitsi Peltosen takana. Se oli myös toinen kärppien pelaaja tavallaan mm. niin kuin varmaan karvauksessa tai mitä liä. Ja ö, Lihali ei ollut varmaan 10 metriä tälläkään kieltosta. Ei mitään uhkaa. Ei. Peltosen, Peltos, Peltosen ainut niin agenda oli tehdä se, että se pääsee Pelikali eteen ja aikaisemmin hyökkäysolua. Mutta kuitenkin. Aivan tyhmä. Ja mut siis... meni ainakin vähän makuun nyt sit taas sit siihen aikaisempaa Mun tuli ihan tahallinen. Siis tahallinen? En, se en, oli. En mä sitten sit yeah. niinku, sit epäilystäkään. Sanotaan, sanotaan, koska se piti olla hyvä. Se, ei, no, niin se, ei se, meni, se meni päävideotuomarin kautta nyt sitten kurinpitäjälle ja on mukaan tulee, tulee sanktiot. Siis, Ville Peltonen niin on pelaaja, jota mä, mä oon kyllä aina kunnioittanut. Ja nyt sitten tota, kun ajatellaan, että mit, mitä se. Itse sanotaan tämän Benhamur tapauksen jälkeen ja niin kuin pelaajien kunnioittamista, just niin mitä vitun kunnioittamistossit oli? Mm. No ei todellakaan, siis äö, tossa oli kunnon vakavat seuraamukset ja näin. Ja, niin sä jo vähän entellit, että seuraavaa pelikärppiä vastaan, niin peltonen saa Se, pelto, on pelto, pelto, se, se joulukuuta, niin jos Blihal on pelikunnassa, niin on paree olla perääntymät tanssistitte sitten. On, oh, niin. Ihan oikeesti. Blihali ihan varmasti. Se on, ainakin just itse yhden tappeluun, niin kyllä se on... Kyllä, se on... äkkiä peltoisen niskan päälle, se on ihan varma. Joo. Me uhum. laitetaan tää Ville Peltonen Valhellaan lyhyet jäljet YouTube-videoon, niin jokainen saa sitten tehdä siitä omi-tulkintojaan. Kyllä, näköjään IFKlle kelpaa se uhrirooli kerran, kun se sattui heitä kohtaan, mutta siis, täytyy sanoa, että niinku jos niinku puhutaan, että niinku, et, et, noin, noin se kuulostaa aika karulta, mutta että. Että jokaisella teolla on seurauksena niin kyllä ISK aika monta kertaa päässyt kuin koira verä ja videolla näkyy muutama aika loistava esimerkki siitä, että ei ole kyllä paljon maksanut hintaa noisten puista. Kyllä. Mut joo, ei mitään nyt sit tää, lopetan tää uutisosio, niin tota mä mä vähän tämmöselä tai tottakai mennään takaisin jääkiekon pariin, <laughs> niin tota, positiivisemmalla asialla, niin Kär, kärppi, ja pisteellä joka ikisessä pelissä alkoi 9 8 tällä hetkellä, johtaa maali pörssiin. Kyllä, sitten muuten pitkä matkasin Teemu Laineen ja tota... Raimo Helmisen ennätyksiä enää. Se taisi olla 22-23 ottelua se Helmisen ennätys. No on se puolisvälist vielä, mutta. no... Niin... No joo joo, mutta jos... No tää on jo <laughs> paljon, että tota... Haataja oli siinä Tepsipelissäkin. Joo, mut täytyy sanoa, että et, hieno, hienosti keli haatajalla, kun ajatellaan, et miten se viime kausi lähti. Se oli pitkä kuiva kausi ennen kuin lähti pyörä pyörimään, ja silti teki ihan satanamoisen maalimäärä. Niin, niin nyt nähdään näköjään sitä jp mikä viime kauden alust, alusti puuttuu. Hmm. Et, on, niin, mutta joka tapauksessa niin, niin, hieno homma, että <matsan> haataja on palannut tasolle ja sit myös kantanut kärppiä siinä samalla. Kyllä, toivottavasti jatkuu, on. ennätykset pitää rikkoa aina uusiksi. Kyllä, kyllä, vaikka jonkin TPSP-lain nimi, eikun Raipelö. Paljon RAIpel oli? Ra siis Wikipedian mukaan Raipelö oli 23. Ö... Lainen oli 22 vaikka? oli muistaakseni 21 ottelua. Ja sit, Riber oliko 22 tai 23? Okei, okay. joo. Selvä. Ei mitään. Tässä näin, ennen kuin me emme perkaa ulkomaalaispelaaja-asioita, niin, niin on aika ottaa yhteys. Tällä kertaa AHL-kirja vaihtoi Jussi Kontinen. Mitä herrat? Sovittiin Jussin kanssa, kun NHL ei tapahdu mitään, niin AHL-kausi alkaa. Tämä vaihdettiin miehän toimintaan enemmän tässä salassa. Työnkuvat ihan No Perkele pitää se, kun ei ole mihillä tekemistä varsinaisessa työnkuvassa, niin sitten vähän sama kuin NHL-lokalti tulee, niin siellä pistetään seuraamaan vaikka Perkele lentopallot. Tänään on jos päivät liian pitkiksi. Toivotetaan Jussin sisään sitten. Ole hyvä viikon tauon jälkeen raiteimmassa pakissa otetaan yhteyttä meidän voisi sanoa ehkä tällä kertaa Pohjois-Amerikan tai Amerikan Hokiliikan kirjeenvaihtaminen Jussi Konttaniime, että rintamalla ei paljon tapahtunut, mutta tota niin, kerro Jussi heti alkuun, että missä tilanteessa NHL tällä hetkellä mennään? No siellähän oli tota, nyt tämän viikon keskiviikkona torstaina on käyty taas neuvotteluja ja Taas tulos on ollut aika lailla samanlainen mitä aikaisemmin eli edistystä ei ole oikein tapahtunut milhään rintamalla. Että vieläkään ei ole kumpikaan saapoli päässyt kunnolla pureutumaan siihen ydinkysymykseen, eli siihen liikantuloon jakoon. Ja siinä, siinä on niin pettymyksiä kummaltakin puolelle ja kumpikin ilmeisemmin vähän oottelee että kumpi puoli tässä nyt alkaa sitä tilannetta avaamaan sitten. Tämä pattitilan alkaa oikeasti huolestuttamaan minua aika pahasti. Että tota, niin jotenkin ei ehkä käynyt silleen mielessäkään ajatusta kautta oltaisiin perumassa ennen kuin mä luin tuossa Twitterissä tämä TSN NHL-asiantuntija Bob McKenzie oli laittanut pitkät rivit ja siellä se pysäyttäviin lausulle, että ensimmäistä kertaa ajattelin, että tämä kausi saattaa oikeasti peruuntua, niin se kyllä, se kyllä herättää vähän pelkoa. No joo, kyllä tämä siis joko just tätä neuvotteluja on paljon ollut, sekin on tietenkin ollut hyvää. Hyvä merkki sillä että koko ajan sitä keskustelua on tasaisin jo, mutta se on tämmöistä, menee ihan tämmöiseen ruotsalaisen kokouskulttuurin, eli diskuteerataan, diskuteerataan, mutta mitenkään ne, edistystä tai ratkaisuja ei, ei vaan yksinkertaisesti tule. Noin, no niin kuin tuossa ajattelin, että tällä viikolla tuohon AHL, niin ensi töikseen, niin... Voisit vähän listata, että ketkä kaikki suomalaiset nyt on sitten laitettu AHL-joukkueisiin, eli keitä suomalaisia emme taatusti näe tällä kaudella SM-liigassa? No, tietenkin on nämä, jos lähdetään heti luettelemaan, niin tietenkin MG, Mikke Kralundihan pelaa Houston Eros-joukkueessa, Sami Norfolkissa ja Hovisen Nikohan on tuolla Adin Rondakis Philadelphia farmijoukkueessa Milwaukee Admirals Nashville farmijoukkue taitaa nyt suomalaisen joukkueen AHL, ja sieltähän löytyy nuo Jani Lajunen, Juuso Puustinen, Joonas Järvinen kolmikko sieltä. Sitten on Hartikasen Teemu Tyrväisen Antti Oklahomaassa, Harri Pesonen Albany Devilsissa, Leo ja Rynnäksen Jussi Toronto Marlissassa, Rissasen Ra Rasmus Charlottessa, nättisen Joonas Hamilton ja Sitten on vielä juri Niemi ja Riku Helenin. Niemi pelaa tulla Connecticutin joukkuessa ja Elenjuksen rikuun Syracuse Crunchessa. Korjat on kyselle väärässä, mutta eikö Niko Hovinen lähetetty nyt Farmin Farmiin? Joo, kyllä. Hän ei ole, hän ei ole pelannut tosiaan AHL:ssä, että Hänet lähetettiin sinne. Ja Toni rajalla käsittääks, niin sai myös ECHL-komennuksen? Joo, Rajalalle kävi sama, sama kohtalo. Että heillekin tietenkin varmaan tämmönen väliinputoajan, tai var, varmaan Rajalan tapauksessa, varsinkin kun tuo Oklahoma on aika kovasti vahvistunut NHL-nuorukaisilla. Tuossa vähän sivusitkin mun seuraava kysymystä, eli Oklahoma City Barons, eikö, eikö näin ollut joukkueen nimi kokonaisuudessaan, niin tota, eli tämä Edmonton Farm, niin ää, se on aika paljon vahvistunut, mutta tota, sitten näet niin muita, muita kansalaisuuksia tai muita, muita pelaajia, niin tota, mitä sä näet, että mitkä joukkueet tässä nyt on niin vahvistunut eniten? näistä ahl porokoista eli missä nähdään niin kovimpia nimiä? No, kyllähän tämä on aivan selvä tietenkin tämä Oklahoma, että Jordan Eberly, Ryan Nugent Hopkins, Taylor Hall on tulossa, Ilmeisimmin pientä vammaa on hällä päällä, Justin Schultzihan meni kanssa Oklahomaan pelaamaan. että kyllähän se on ehdottomasti tällä hetkellä niin yksi kun näin kovia nimiä sinne on saatu, mutta muihin joukkueisiin ei kuitenkaan niin hirveästi olen näitä NHL-miehiä, se on tahkoa ja on mennyt muutamaan joukkueeseen. Ehkä kuitenkin tuo Bridgeport Sound Tigers, niin sinne on mennyt tuosta Highlandersi, heidän Sieltä on näitä nuoria, nuoria miehiä kasvanut paljon olen, että Nimenomaan nämä joukkueet, joissa tuo ikärakenne on vähän nuorempia, on päässyt varrailemaan näitä nuoria lupaavia, niin niiden joukkueiden farmi, farmiseurat on kyllä vahvistunut. Miten tämä työsulku otettu siellä vastaan, että et onko on, tota, no, niin, nähdäkö vain hyvänä asiana, että nyt pääsee näissä kaupungissa näkemään NHL-pelaajia, niin sanotusti vaiko, No kyllähän, kyllähän tietenkin ahl varmaan ollaan, tietenkin osaltaan ollaan pahoillaankin tietenkin siitä, että NHL ei nyt, nyt ala ja koko ajan edistystä siellä neuvottelurintamalla on tapahun, mutta itse AHL-lehän tämä on siis... Huippuhommahan oikeasti, että viimeään nhl työsuunnan aikana, silloin 2004-2005, niin lipunmyyntihan myyntihan kasvoi ahl se 7 prosenttia melkeinpä. Ja nyt on odotettu vähän samanlaista piikkiä sinne myöskin, että lippuja menee paremmin kaupaksi ja tuloja tulee enemmän, niin kyllähän se ahl varmasti kelpaa. Ja Joo. sitten nämä nuoret tähdet tietenkin tuovat sitä näkyvyyttä, mitä varmasti liika nyt kaipaa siellä että pelit yleensä kerää? Jos niin vaikka nyt esimerkiksi viikonlopun kierrokselta miettii, niin semmoisia 4 viittä tuhatta on ne yleisömäärät siellä. Että eihän ne hirveästi, ja kyllähän se kuitenkin miettii monesti, niin näillä NHL-seuroilla, niin farmisarjassa saattaa olla niin tosi, tosi kaukana. Itse siitä emo, emojoukkuesta. Että sinänsä, sinänsä ei se varmaan... Edmontonin fanille, niin sitten yhtäkkiä onneksi Oklahomaan kattelemaan pelejä sitten, niin ei se varmaan ihan sillä lailla kuitenkaan nappasee. Tämä veikka, että Toronto on aika vahva kannatus tällä kaudella. Joo, siellä varsinkin siellä on kyllä otettu tämä työsu sillä lailla Marleissin osalta niin hyvin vastaan, että nyt on ainakin heille, he saavat rauhassa siellä, rauhassa siellä dominoja nyt jääkiekko kaukaloita ja oli niin viime vuoteen verrattuna, niin tuli just tuossa miehelle, heillä oli kausikorttien myynti kasvanut 74 prosenttia. AHLstä, niin tota, siellä nyt kausi pyörähti tosiaan käyntiin, niin mitäs meidän suomipojat aloitti? No siellähän tosiaan niin ensimmäinen kierros pelatsin tuossa perjantai-lauantainvelisenä yönä. Ja sieltä oikeastaan suomalaisista niin nousi, parhaiten nousi esille ainakin Aitto Kallion Sami jolla kyllä oli todella onnistunut debyytti Oklahoma City Baronsia vastaan, tätä tähtisikermää vastaan, eli 30 vetoaa 29 torjuntaa ja hänen tämä Lake Erie Monsters Coloradon farmiseura, niin voitti lukemin 21 siellä. Ja sitten toinen kaimapoika Sami Vataanen sitten heitti yhden syöttöpisteen Norfolk Admiralsin pajassa, joka voitti 4-2 Worcester Sharks sanoa Farmiseura. Ja Norfolkihan on tosiaan vielä, sehän on tällä hetkellä AOL:n puolustava mestari, joka on kylläkin vaihtanut emo-seuraa. Eli Norfolk viime vuonna oli vielä Tamba Bayin farmiseura. Ja nyt heillä oli tapahtunut vaihto siellä Anaheimin kanssa. Eli Anaheimin tämä Surakus Grunge ja Tamba Bay Norfolk Adri Admirals, niin ne vaihtoivat kaiken näitä farmiseuraa. Minun mielestä sitä tapahtuu aika useastikin jopa, että siinä tosiaan ei, ei oikeastaan niin joukkueen sillä omistuksessa eikä tässä niin mitään tapahtuu, mitään kummempaa, mutta ilmeisesti siellä tietenkin farmisopimukset saattaa sitten vaihtua ja nämä nhl seurat saattaa vaihdella sitten keskenään, että nyt farmi että varmaan just tämmöisistä syistä, että tuo vähän lähempänä nyt teitä ja totean on lähempänä meitä, että kun näitä varmi Onko näistä porokoista yksikään emoseuran omistuksessa, vai onko ne ihan itsenäisiä seuroja. Luku oli, että 13 joukkuetta näistä 30 AHL-seurasta AHL niin on NHL-seurun omistuksessa. 17 on yksityisomistuksessa, eli yleensä yksityisomistuksen puolelle se mennee siinä suhdella. Sitten jos vielä jatketaan tosiaan tästä AHL:stä, niin toinen kierroshan pelatiin tuossa viime yönä. Ja siellä Oklahoma kohtasi Lake Eerie nyt toisen kerran, otti tällä kertaa voiton 3-2 aittokallio ei nyt pelannut Lake Eerie maalissa tässä toisessa pelissä. Ja Hartikaisen teemun napäytti syötön siellä, mutta silti nuo Oklahoma nuoret nuore tänäärimiehet. Vielä on vähän kangertelevaa alkua ainakin pistetilastossa ja ainakin näyttää, että onko siellä pikku jännitystä päällä vai mitä sitten on. Vaatiiko se vielä sitten, kun se Taylor Hawley tulee sieltä pellaamaan hänen kanssa, niin alkaako sitä tulosta sitten viimeistään syntyä? Pesuse Harri, hän tuota siirtyi nyt, oli New Jersey menossa kovasti ja tuli tietenkin työsulku, niin AHL, AHL kutsui häntä ja siellähän nyt Albany Devilsin ihan ykköskentälisessä aloitti sillä tosiaan viime yönä ja ei kyllä tulosta tullut Devilsien kohdalla tappio tuli kaksi syks, mutta Pesonen pääsi ihan nyt kentälliseen muun mm. muassa Adam Henriken rinnalle sinne. Että ihan kovassa, kovassa tasossa kyllä on pelikaverit Harrilla siellä. Ja muutenkin Albani on myös näistä AHL-joukkuista tosi mielenkiintoisia. Eli siellähän on nyt viisi Stanley cup joukkuessa ollut ta, kaveria. Adam Henrique, on Steven Gionta, sitten on tota ruotsalaiskolmikko Jakob Josephson. Mattias Tedenby ja Alexander Urbomi siellä, ja Larson on myöskin. Eli kuus kaveriahan sieltä tosiaan löytyy. Täällä Bani on myöskin hyvin, hyvin kyllä Ja sitten tota, no, Addinron Addin näkin Phantomsin, nämä Philadelphiaan, jummut oli heti kyllä tuleessa. Toisin kuin nämä Oklahomaan ulkaiset eli Sean Couturier, Bray Shenni Cheney. Couturier tempasi 1 plus 1 ja Shen 2 plus 1 tehot voittivat Portland Piratesin 6-3 Onko nämä vaikuttanut niin kuin, kuinka, kuinka paljon voimasuhteisiin? No, kyllähän se sillä lailla on, että varmasti on näitä niin uusia mestariehokkaita on sillä lailla tullut, että viime vuonnahan Norfolkki eli nyt tällä syrääkuussa. se oli aika lailla ylivoimainen, taisi olla, oliko melkein 30-ottelun voittoputkikin jossakin vaiheessa heillä siellä liikassa, varsin ylivoimainen joukkue siellä. Mutta tuota, kyllä niin esimerkiksi just Oklahoma City Barons, Albany Devils, sitten tuota Houston Aerosi kaikki on niin nostettu mukaan siihen mestaruustaistoon, koska on sen verran kovia nimiä. Ja niin kuin Houstonillakin nyt näitä nuoria uusia kavereita paljon. Toisaalta heillä ei näitä äärimiehiä niinkään, mutta just niin kuin Micke ja Charlie Coilia ja Jason Zuckeria siellä. Ja just näitä prospekteja ja just niin Mikael Granlundikin, että mahdollinen äärimies hän, hän olisi ollut ja varmasti olisi hän huolessa pelannutkin. Nyt tietenkin on siellä kovaa että ja varmasti otetaan häneltä todella paljon, paljon Houstonissa, että ihmeiden tekijä pitäisi olla siellä. Toivottavasti saapii tulla Houstonissa olla ihan rauhassa. Että ensimmäisessä pelissä hän nyt oli piste, pisteitä ei ollut kertynyt, ja muutaman kerran oli kentällä ollut, kun maalikin oli tullut. Charlotte Checkersille tosiaan Houstoni hävisi 3-1 viime yönä siellä. Ja, mutta että kuulemma, Granlundi oli pyörinnyt sielläkö Väkkärä ja hyvässä niin vedossa kyllä siellä, mutta että, pisteet jäi vielä tekemättä, mutta eiköhän niitä varmasti tulla näkemään vielä. Että oli pyörinnyt kuitenkin järkevästi. Järkevästi oli kuitenkin ainakin valmentajansa kommenttien mukaan. mutta itsehän Granlundi taisi sanoa, että vähän, vähän saa vielä tuosta rauhallisuutta otteisiin, niin kyllä se siitä. Charolten sure. oli Rissas Rasmus oli avannut pistetiliin syöttöpisteelle. Ja hällä varmasti, Rasmuksella on varmasti hyvä tilanne, että hän oli nyt pakkikaverina ollut Justin Folk Tämä viime MM-kisossa USAan pajassa ihastuttanut kaveri, puolustaja Prospekti karolainen pajasta. Mitäs isot pojat on Euroopassa vetänyt? Kyllähän siellä pojat tietenkin on ollut... Ollu niitä avainpelaajia, että mielenkiintoisimpia poimintoja varmasti niin esimerkiksi Slovenian Slovenian kaksikko Antse Kopitar ja Jan Mursak ovat olleet kyllä on oikeita satheen tekijöitä että Kopitarillahan on kahdeksan ottelun 4 plus 6 al vähän hälläkin alku, alku oli pikkusen tahmea sen ensimmäisen ottelun jälkeen, mutta nytten on alkanut niin kuin kone käynnistymään ja uskon, että marraskussa, kun pääsee Toivottavasti pääsee hänen otteita näkemään, niin, niin, niin jos vielä silloin työsulku on päällä, niin varmasti on jo melkoisessa virheessä kaveri sinne. Mutta tuo Jan Murusak on kyllä tuolla Itävallan liikassa, niin aivan mukavat viesottelussa ottelussa 12 tehopistettä, niin ne nyt on aivan, aivan kiva tehot sinänsä. Että... Joo ja Itävallan Itä liikosta näkään tullutko se yllättävä että mä just tuossa luin, että oli tämmönen lista, että Ruotsiin oli tarjottu muun muassa Patrick Kanea ja Tyler Myersia ja kumppaneita ja Tyler Myers päätti lopulta lähteä Itävaltaan mikä mun mielestä on järjetöntä, että jotenkin tälleen turkulaisnäkökulmasta No suoraan, sä pituutta, että minkä takia se oli sama hintainen vielä kuin Chris Russell, että minkä takia Ari Vuori ei soittanut sen agentille sitten. <tum> Tämä mä kyllä usko, koska Myers on kyllä siis, hän on jo niin noussut jo supertähen, supertähen. Vähän huono viime kausi, mutta... Ta... Joo, viime kausi ei aivan mennyt niin nappi, mutta kyllä hän on jo niihin saapaisin astunut. Että, ja valtavan kokoinen kaveri. Kyllä hän on ollut yksi NHL-isompia ja kooltaankin isoimpia puheen aiheita kyllä pitkän aikaa, että hän on kyllä aivan huippupuolustaja ja kyllä jos Suomeen olisi tullut niin olisi kyllä tuohon Carsonin luokkaan ihan mennyt tämä hankinta, mutta tosiaan hieno päätös Itä-Valtaan, että ei aivan kuitenkaan yhtä radikaaliko tällä Dale Weissila, joka meni tuonne Hollandin pelaamaan. Joo ja siinähän oli tämä Tilburg Trappers seura, niin Just, Dustin Jeffrey tämä Tämä, tämä Pittsburghin mies oli sinne jo menossa, mutta sitten veti viime hetkellä puihia ja lähti sitten Kroatiaan joku. Joo, <gulosti> <tron> lähti Chakrepiin sitten. <tron> Kyllä täällä on aika mielenkiintoisia näitä siirtoja on tullut. Että varsinkin tuo Saksan kakkosliikahan on vetänyt, vetänyt äärimiehiä siellä. Ja Simmo on päässyt siellä jo vuodattamaan vähän vertakipisteiden teon. On siellä mennyt vai? On joo, päässyt tappelemaan myöskin. No niin, mitä mutta hetkinen, eikö Rick Di Pietro myös siirtynyt kakkostasolle Saksaan? Kyllä, Di Pietro lähti sinne kans. En kyllä tiedä, no kyllä samahan se missä sitä loukkaantuneena on. <tos> <tos> ja myöskin, Los Angeles Kingsin kakkosmaali mahti Saksan ja. kakkosliikaa. Kaveri, joka on monien kauppahuhujen kohteena, että se on kyllä tota... Se on jännää että nähdä, että kun kauppamarkkinat aktivoituu, niin siellä on pari maalivahtia, jotka on kyllä aika nopeasti lähtöön. Roberto Luongo on kyllä on semmoinen, että mä en usko, että mitä luulet, voisiko, pystyisikö Kanuksi ottamaan luongoa enää takaisin selkeä, kun tästä on puhuttu niin paljon? Kyllä miempiä kyllä mie on ainakin, että Kanuksi ei enää Luongoa kyllä takaisin ottaa. Paljon puhetta ja se on niin jo, Kanuksi on sitä Schneideria jo. Niin, se on niin pedattu jo Schneider mesta, että... Niin, ja sitten nimenomaan tämä Edi Läk, tämä ruotsalainen huippuprospekti vielä ahl että hänet nyt nostettaisiin kakkosmaalivahin asemaan ja hän pääsisi vähän haistelemaan NHL-meininkiä, niin kyllä se on Robertolle, kyllä ei kanuuksin pajassa enää tulla näkemään, minä olen ainakin sitä mieltä. Mä luulenkaan, ja sitten on toi malari markkina taitaa olla vissiä aika kuivat, mä muutenkin kun ajattelee, että siellä on niinku siis ihan kelpa kakkospeskarei, niin kuin Brent Johnsoni ja tämmöistä on vielä liikkeellä, mutta et, mut tota, mikä etsii työpaikkaa siis. Mutta tota no, niin mä sanoisin, että siinä on vielä sitten, niin ajatellaan, niin Bernier on semmonen joka aika varmaan myydään. Kingshän teki Quickin kanssa nyt sit pitkän jatkopahvin Mestaruudin jälkeen, Joo, pitkä, pitkä miljoona pahvia. Bernier, hänellä on vähän ikävä tilanne nimenomaan siinä, että Quick on siinä eellä listalla ja Bernier ei kuitenkaan. Ei se mikään kakkosmaali, joo. Ei, ei häntä mitään missään nimessä kakkosmaalivahintasoisena pietätä, että hän ihan nyt maalivahiksi pystyy joukkueeseen menemään ja mielenkiintoista kyllä nähdä, että mikä Bernierin osalta tulee olemaan sitten. Se on totta, ja sitten on tota yksi, mitä, mitä kanssa odottelen aika mielenkiinnolla, niin mä alan olla taipuvainen uskomaan, että tämä kun Tim Thomas ilmoitti, että hän pitää välivuoden, niin mä oletan, että se oli aika lailla... Vaatimus, että hän pelaa siellä missään haluaa, eli se oli kauppa vaatimus. Sama tuli itellekin mieleen, että miksi muuten pelaaja oikeasti sanoisi, että ei kyllä, se on nyt välivoen paikka. Että... Ja tossa kohtaa uraa. Niin, vielä noin niin myöhäisessä vaiheessa, että kun niitä ei ole enää jäljellä kuitenkaan niin monta. Ei kannata pitää kaoisti välivuosia, ettei käy niin kuin Dominic Hasekille. näin nyt kelpaakaan, kun alkaa kohta 50 painamaan mittarissa, niin en näin olekaan niin huutaa huutaan tuolla maalivahtimarkkinoilla. Tosiaan niin kyllä on näin siellä pikkuliikossa myöskin. Sinähän on tuonne tuota, Englantihan on myöskin alkanut meneemään muutama muukin sinne Stuartin. Seuraksi Matt Beleske ja Drew Miller on mennyt siirtyneet sinne, ja Wojtek Wolskihan meni Puolaan, ja tietenkin sieltä hän on syntyisinkin Puolasta. Että... Eikö Volski nyt pelaa ensimmäistä kertaa Puolan pääsarjassa? Joo, kyllä. Näinhän siinä on, että vaikka siellä on tosiaan syntynyt, niin Kanadan paperithan häneltä löytyy. Ai niin, aivan joo. Mitä tota nä, näistä, näistä englantiin menneistä pelaajista, mun on pakko kysyä, että onko ne sitten pelaajaprofiililta tämmöisiä vähän kovempia pelaajia? Kyllähän ne on, tota, nämä kaverit on semmosia, että yleensä, yleensä on että fyysisiä kavereita Tuo Beleske kyllä vähän itsellä särähti korvaan, koska hän on vähän enemmän tämmönen, mitä minäkin olen pelejä kattonut, niin kyllähän enemmän hyökkäävä pelaaja on kuitenkin. Vielä semmoinen kehittyvä prospekti myöskin, mutta kyllähän se tosiaan Stuart, nämä Stuartin veljekset hän on kumpikin niin todella semmosia fyysisiä pelaajia. Ja toinenhan meni tuonne Saksan kakkosin, että tiedä mikä perversio heillä sitten on noihin nyt alasarjoihin, mutta mikä sinä olisi tykkää. Niin, nimenomaan. En tiedä, onko sitten kylän kaikki rahat laitettu, laitettu koko, että saadaan näitä miehiä sinne, mutta Niin, mutta... kyllä sitä niin kuin, ja kyllä sitä vain ihmettelet, että just tuo niin Myers sitten Itävallan liikaa, että ja ei kuitenkaan mennyt samaan joukkueeseen minne seurakaveri Vanekki meni, mutta että voisiko Vanekilla silti olla tässä asiassa, kenties otoakin. No, eikä, että siinä sen sen kummempia tältä viikolta, mutta tota, kaiken kaikkiaan ei mitään ensi viikolla taas uudet kuviot, uudet aiheet ja tätä tota katsellaan, että josko silloin jotain, jotain kerrottavaa NHL-suunnalta, mutta pidä taas, pidä taas silmät ja korvat auki ja, ja tota no niin, pidä meidät ajan tasalla. Ehdottomasti, että seurataan nyt silmäkovana noita, miten nuo Suomen pojat AHL-ssa pärjää ja pitää varmasti muutama matsikin katsella tästä tietokoneen välityksestä kyllä, että. Ja toivothan, että siellä hän neuvottelussa edistyt hän, eikä mennä tällä samalla paikallaan junnaamisellaan sitten lopuun asti. <tos> Näin sitä toivotaan varmasti kaikki. Mutta ei mitään, Jussi, palataan ensi viikolla tasasia. Palattaa. Ja tervetuloa ainaiseen karvaukseen uudestaan. Nyt on Mariku Vuoro. <tos> Tätä Miika kypsytteli tässä. <tos> Joo, ainainen karvaus ja... Päättymätön kulmapeli. Kyllä. Tämän viikon puheenaiheena mä kävin tosiaan läpi tässä näin, ihan järjetön perkaaminen oli äs, mutta mm. viiden vi vi viimeisen vuoden ulkomaalais saldoa että et, kuka on onnistunut parhaiten ja tämmöisiä muita huomioita, et, tämmösiä, että tämmöisiä, käydä myös jotain mielenkiintoisia yksilöitä vuosien varrella läpi tolle, no ei joka näin, ihan joka joukkoista varmaan, mutta et, mitä tämmöisiä hyppää silmille tämmöset hy hyviä hankintoja, kummallisia hankintoja sen. ja tämmösiä näin, mutta Mut ensin tota, niin mun mielestä niin tärkein pointti tässä oli tämä, että et, et mikä joukkue on onnistunut parhaiten ulkomaalais hankinnoissaan, niin siis aivan kirkkaasti, siis aivan kirkkaasti vähiten ulkomaalaisia pelaajia joukkueessa on viiden vuoden suoraikana pitänyt, mutta 94,44 prosentin varmuudella osunut Jyp! Niin mun mielestä kertoo aika paljon siitä, että siellä on siis Jukka Holtari ollut urheilutoimen johtajana Jota siis, pidetään tosi hyvänä pelaajaskauttajana just Tämän kauden pelaaja toki on vielä, tuntuu, että siellä on pari ehkä huti Mutta se nähdään nähdä kauden jälkeen Mutta viimeisen kauden aikana niin siis Oikeastaan ainoa tämmönen Huti-hankinnassa laskettava hankinta on, on siis Kaudat 07-08 niin Kun ne hankkii tähän Helmisen veljeksi, Dwight ja Laipe, Joo. eli Lars ja Dwight Helmisen jenkki-pelat, niin, niin Lars Helminen hankittiin aikaisemmin silloin kesällä, ja sitten Dwight tuli sinne ihan kauden kynnykseen, niin Dwight osoittautui ihan liikan pelaajaksi, mutta no, niin, Lars Helminen oli siis, hankittiin niin kuin hyväksi kiekollisessa, siis hyväksi kiekolle, niin oli iso rooli se oli aika nuori silloin. Mutta lopulta ei ihan pystynyt siihen. Se oli rajatapaus hankinta oikeastaan. Kyllä. Hei Markku, tota, mulla on ihan kysymys, koska mä en oo näitä niin mitä sä oot yleensä nämä prosentit ö, muodostanut näistä? 94,4, mitä, mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että mulla oli selkeät, selkeät kategoriat, mihin mä laitoin pelaajia. Oli, oli, tähdet, tähtipelaajat, jotka on Roolissa oli eikä huipputaso, sä oot kirjoittanut. Mm. Joo, ja sit tota, vahvistukset on täyttää paikka siinä roolissa, mihin hankittu. Ja sitten on rajatapauksia, jotka täytti paikkansa, mutta ei kuitenkaan vastaan odotuksiin. Lars Helmin oli esimerkki tämmöstä pelaajasta. Sitten on rivimiehi, jotka on hankittu, vaan sy syvyyden tietty rooli, mihin jostain, oma junnu esimerkiksi on löytynyt. Tota esimerkiksi Bluesilla oli just samalla kaudella, oli tämmönen Jeff Svez, tämmönen suht kovaluinen pelaaja hankittiin kesken kauden ja pelas lähinnän Niinku Oli tämmönen just kovaluinen pelaaja, niinku ajet jotain niin playoff-juttuun sinne muuta, mutta lopulta sillä, että näitä voi aina kyseenalaistaan, mutta niin näki, nä näki siinä, siinä puolesta tarpeen. Ne yleensä tämmöisiä fyysisen puolen pelaajia tai semmoisia, niin että hankitaan hinta hyvä mies niin täyttämään rivejä. Nimenomaan. Pisteet Tän... ei ole ensimmäisenä niin, kiikarissa. Niin yksi yksi rivin mie, rivi mieksi niin kärpis pari kautta pelon Jan Snopek oli tämmönen. Niin kuin ihan hyvä peruspakki, täytti mm. juuri sen paikan, mutta et ei, ei odotettu pisteitäkään. Ja sit, niin kuin just hyvä peruspeli. Joo, ja eikä, pelannu, eikä hän pelannut vasta kolmannessa parissakin. Par, joo, joo, Eli, Niin, just, niin. Ei, se ollut sit, ei ollut tarkoitettukaan yli 20 minne mieksi. Mutta sulla on ilmeisesti aika samantyyppinen laskentatapa kuin esimerkiksi tässä oli nämä voittoprosentit. Et, mitä mitä se tänne? Joo, niin no se on että mä laskin, et kuinka moni pelaajiston kauden mittaan niin nä näillä kriteereillä onnistunut. Okei. Okay, mut... Ja sitten on niin että on niin, ku, et jy jypillä, niin on sinne mä en laskenut tämmösi, niin ku, sanota, Johan ja tämmösiä niin junioripelaajia, mikä on niin ku, hankittu junnu on on niin siis projektipelaajia Joo. ja sitten tämmösiä niin näitä lainapelaajia, mitä niin ku, näet et, Ennen kauden alku niin tulee pitämään Suomen kunto yllä ja sitten niin se menee toisaalle. Niitä pelaajia en laskenut tähän ollenkaan mukaan. Jupil on niin tuossa viiden vuoden aikana yhdeksän ulkomaalaispelaajaa, jotka on niin pelannut koko kauden tai siis ollut tästä, niin kun tässä laskenut mukana. Niin kahdeksan ja puoli niistä onnistunut. Niin mä laskin näitä puolikkaaksi onnistuis nimenomaan rajatapauspelaajia. Okei, okei. Okay, okay. nyt, nyt alkaa selvenemään. Eli tota, ö, no, mutta yhdeksän pelaajaa. Sulla aika todellakin vähän viiteen vuoteen, kun katsoo On ja Jypin menestystä kuitenkin, niin ne on selkeä täsmä hankintoi. Mm. Täyttämään tiettyä paikkaa, jos joku Erik Perrin on ihan kirkkaasti minun paras hankinta, niin kuin sitten olen nostanutkin. Niin, niin se on selkeä liideri tälläkin kaudella ja tota, niin, niin toi Jypille myös mestaruuden tuossa viime mm. kaudella. Ratkaisu, ratkaisu maalintekijä muun muassa. Kuuluu aika sehän suureen kartin, joka on kierrätetty monen liikaseuran kautta ja välillä ehkä käytetty muuallakin. No kävi. Varma, varma hankinta on ollut sinänsä, Jyppil, koska sinänsä kaveri olisi myös tuttu. Jyppi on, siis on, on selkeästi tiennyt, mitä ne tekee näissä hankinnoissa. Mikä on, tota, on virkistävä nähdä, koska kun siis katsoo niin esimerkkinä, niin, niin, tota, niin, mitä, mitä Tappara esimerkiksi. Tapparakin on ottanut 20 pelaajaa, niistä on vaan onnistunut. Muun muassa kaudella 11-12, eli viime kaudella, niin viidestä pelaajasta nolla mä Siis nolla. Joo. Ja, tota no, niin, sitten niin, niillä on ollut myös näitä artistilainaa, mikä on muista käsittämätön, niillä on ollut neljä artistilainapelaajaa, joista niin kuin, hämmentävinä on mun mielestä David Schneider, turkulaisillekin tuttu pelaaja, joka no, kävi, kävi, kävi tuossa noin ö, 0809, kävi nimenomaan niin kuin, tapparas pitämään kuntoon yllä. Jos syyt niin, tapparan paras puolustaja sen aikana, niin ei seosta aukkoa paikattuu sen jälkeenkään millään. Niin, nii, tota, siinä, niinku, tavallaan, et, siinä, tappara niinku, teki tavallaan karhun siten, että ne paljasti sen oman aukko siitä, että <lacht> et ne ei saanut lajuista, ei viitto tämmönen pelaa, meitä puuttuu, ja sitä ei saatu sitten niinku, paikattua. Jaa. Ja tota, Tappara on myös ollut joukkue, joka, joka on roodannut eniten tämmöisiin, mitä me turistipelaajiksi, eli niinku, turisteja, jotka siis, sanotaan niinku, tämmösen, ö, noin, noin kymmenen peli jälkeen lähetetty himaan, kun on todettu köykäisiksi, niin Tappara on, tappara on näitä kavereita, niin nii, Tappara on niitä seitsemän. Okei, okay, okei. Okay. Seitsemän, niin 20 pelaajasta on ollut näitä, niin on se aika, aika tiukka prosentti kyllä. Mutta tota, sitten kun katsoo, niin, niin kyllä <köhön> se on huonoin ulkomaalaisprosentti viimeisen viiden vuoden aikana, niin Teksin onnistumisprosentti on 45,16. 31 pelaajaa, 14 onnistunut hankin tämä laski. <köhön> Tässä on, totta kai, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, että tämä on totta kai tämä on aina subjektiivista. TPS oli aika, tässä on aika paljon, mitä sä just ottanut näitä huonoja pelaajia. niin nää on tältä mustalta kaudelta. No, jos tos niin mä listasin tuonne näin huomioon, niin Tepsillä oli yhden kauden niin kuin suurin floppimäärä, niin se oli just tolla kaudella seitsemän pelaajaa. Nimenomaan. Täysin alletasonsa. Nimenomaan, mutta se on myös aika huomioilta, että toisiksi niitä on yleensä otettu pelaajia ulkomailta, 31 kappaletta. Joo, Lukolla on eniten 30, 33, mutta Lukollakin taas 62 on se onnistumis. Onnistumisprossaniisina tota, ja siellä kuitenkin niin puhutaan liikan tähtipelaaji, mitä ne oli viime vuosina. Oli Curtis McLean, oli Jakub Petrusalekki, uh, Justin Morrison. Justin Morrisonkin. Tämmöisiä, näin, tämmöisiä niin siis hyviä peliä. Mä olisin valinnut Petrusalekin tuohon lukon parhaaksi. Miksi se McLean esimerkiksi. Ehkä mä haluaisin laittaa se parhaaksi, senkin se oli myös yksi liika viihdettäviin pelaajiin. Se olisi ihan. ihan sitä oli, oli miellyttävä katsoa myös tämän pelaamisen. Okay. Siinä oli tavallaan subjektiinen valinta. Siinä, saat ihan oikeasti, mä olisin kenet tahansa voinut laittaa sinne, koska ne oli kaikki loistavia. No, mä ajattelin, totta kai tämä on vähän mut niin, en... naivitapa, mutta Petrus Alekki oli Tehojenkin varrella, se oli aina se kolmas melkein. Paitsi tolla kaudella, ja sit mun, siitä mun mielestä mikä tärkeintä ehkä tässä näin lopulta, niin toisaalta myös Petrus Alekki piti tasonsa PlayOffice parhaiten. Okay. Mikä on myös huomioita, että Morrisonhan oli siitä, siitä paha, että sehän oli vissiin PlayOffice mielestä okay. molemmilla kausilla. Kun ajatellaan näitä niin ku, käs, siis suorastaan käsittämättömiä hankintoja. Kiip Rennon, joka pelasi IFK 0809. Siis Mitä helvetin järkeä on hankkia joku saatanan tappelia SM-liivaa? No. Se sopii tuohon IFK. <laughs> niin, niin mutta siis, se oli niinku just tämmönen niin IFK-maisin typerä hankinta. Kun tietää, että ei se pelaa aina peli, peli, pelisesti yhtään vittu, mitään. Sitten saa just sen pari, pari otsikkoa sikoissa ottaa tuommoisen matsin. Mitä heidän juttu vastaa Tämmöisiä näin niin tota, jänniä yksittäisiä seikkoja, niin HPK on pakko sanoa, että Okei, okay, HPK oli mulle semmoinen, niin muistat 90-luvut, kun HPK toi niitä, tai 90-luvun alustoi niitä helvetyviä tsekkejä kaukaa. Kapusta. Liuda. Niin 90-luvulla oli kapusta, Toupe-pali, näitä 60-alus, sit 2000-luvun, Roman Simicek, Thomas Flasak. Ihan niin kuin liika tuli paljon sillä hämälinna, niin se Lintumaelta tuntui, että silloin niin kuin suoralinja tsekkeihin, missä tuli hyvin ja matikas oli se paskalinja sitten, missä tuli huonoja pelaajia, <lain> <lain> ja voi <lain> kuitenkin tätä. niin, niin Viiden viimeisen vuoden aikana, niin en mä tiedä, onko se niin rahalaari tyhjentynyt niin pahasti vai mitä, mutta tosi paljon hakua meinaan 18 pelaajaa, 9 laski onnistuneeksi, 50 prosenttia tasan niin HPK pitäisi, varsinkin jos resurssit on pienet, niin siinä kohtaa pitäisi ennen kaikkea saada ne hankinnat teräväytettyä. Siinä on ihan turha kuin paskaa. Jos rahaa on käytettävissä tietty määrä, niin sitten se pitäisi kautta olla kunnallista ja saada taatusti. Lintalaatulisuuteen on hyvä pelaaja. Joo. Sulla on tuo 2009-2010, niin HPK ei ollut, mutta silloin... HPK oli ainoa joukkue että viiden vuoden aikana joka on pelannut yhden kauden täysin vailla ulkomaala. Se oli 2009 2010, hmm. tosiaan hävisi palo Finaalissa. Mutta sanotaan, että hieno homma katsoo, että tietysti ihan sanomattakin selvää. Ei nuo ulkomaillais hankinnat, jos kotimaasta vaan löytyy ja muu, näin, niin. Hieno homma, että silläkin voi pärjätä. No siis no, Jyppi on hyvä esimerkki. Katso Jypin viime vuosien saldoa kuitenkin, niin kuin, mit, mitä vi, viisi viime vuotta on. Niin se on sikään niin Jypin kohdalta hyvä otanta just, koska siinä kohtaa Jyppi alkoi nousemaan. Se oli eka kertaa kun löyti joukkueeseen rahaa sit, tottano, niin just, just sille, sillä kaudella. Matti Alatalo oli vaihtunut Risto Duhva ensimmäisen, ensimmäisen kausin valmentajana. Niin, niin siinä 94,44, edelleen paras prosenttia vähitä vähintä ulkomaalaisi silti niin kuin, kuitenkin siltä ajalta paras saldo varmaan. Mitä? Kaksi mestarut, kolme perättäistä runkosarjan voittoa. No runko, joo joo. Sanotaan. Ja neljän parhaan joukossa koko ajan tossa noin viimeistä. Mui tuli viimeistö. varmaan jost mieleen tämä. 2011 kausi vähän käynnistely joo. ja siellä oli tuo ensimmäinen, tai ainoa epäonnistunut hankinta. Tai siis puolittain onnistunut, tai Lars Helminen oli just sillä kaudella. Joo. Yksi joukka kans, mikä vetää tuossa 50 prossassa. eli siis tepäs oli huonoin ja sit niinku muut 50% joukkueet on tappara äsät ja HPK ne pitää selkeästi perää näissä, niin, niin... Silloin 27 pelaajan on hankkinut ja mä alaskin niin 13 puoli onnistunutta hankintaa. Elikkä se meni ihan, ihan keskelle. Niin, niin tota siellä tottakai totta kai, niin kuin sitten taas katsotaan toista ääripäin, niin ne Thomas Saporski, joka hätytteli Javanaisen maaliennetust parhaan. Olis varmaan rikkunutkin kyllä. Ilman loukkaantumista, joo. Ja sitten taas huonoin, niin yksi kalliimmista hankinnoista, en ole enää kallein kuin Steven Dixon kun käsittääkseni tällä kallein, mutta Kamil Piros, joka kävi floppaamassa tosi pahasti pari kautta ja siirtyi HVH. Ne Ssat sai sen lopulta myytyä. Mä muistan, kun sakrista myyty, sitä myytyä, mutta saivat lopulta se jo. Sitten oli tämä, muistaakseni kun Sillä oli tämä yhteistyö Dallasin kanssa. Siitähän puhuttiin paljon, nyt on mennyt varmaan. Se oli tuossa 2000-luvun puolivälin tieno, niin Assilla oli tämä, niin kuin, oli Dallasin Suomen yhteistyöseura, niin, niin tuossa just sitten 07-08 kaudella, niin sieltä S oli härässä, niin sieltä lähetin tämmönen kaveri kuin John Lammers kehin, siis, joka sitten osoittautui ihan täydeksi turistiksi ja lähti, lähti, lähti pelaamaan, pelas sitten. Sitten lähettöön pelin AHL Ajova Starsis ja sitten pelas loppu, loppujen ECHL. Ja nyt viimeksi kun mä katson, niin on pelannut muistakseen Itävallassa. Niin, niin se, että, mutta, että kuitenkin jos jos on niinku tämmönen... Jos olet jonkun NHL-seuran yhteistyöseura, su Suomessa, niin ei niitten kaiken järjen mukaan kannattaisi lähettää tänne. Niin kun niinku aikaisemmin aiemmin Greg Smithistä, niin tota, en mä puhu niinku, NHL-valmiit pelaajia, mutta semmoisi niinku pelaajia oikeasti kehittymään tänne. Et sä lähetät tommosen niinku, jonkun vitu... ECHL kakkoskentämiehen tänään. Perus epäjuhda. Niin, mit, mit, mit, että tiedät suunnilleen, että no ei ne ole nyt oikein vittuun kateja, mutta ei meilläkään nimittäin käyttö ole. Niin, no nimeä se on juuri sitä, että pakkoseni onnekkia lämästä, kun sillä on sopimus. Niin, no aino, ainoa pelaaja, jonka mä, mä tiedät niinku en mä muista, sitä mä muista, että auttoksi S, mutta tota, on, siinä kävi joka NHL suomesta sen jälkeen pelon, niin on PJ Crombin. Joo. Niin, tota, no, niin, se, se, niin, tota, se oli semmoinen ainoa niin tutumpi nimi, mikä on käynyt S, ja sitten tota no niin, mitä pitää mä muistan, ja sit se, se, se sit on päätynyt NHL asti, mutta et, en tiedä se S sit johtunut muistakseni. No. Mutta ilmeisesti tämä yhteistyö tonne Teksasi on nyt sit vissiinkin loppuna jo ajat sitten. Ei siinä mä kuulustena moneen vuotta. Eli sitä ei ole. Ei. Niin, mut sit tuli mieleen, että Jyppihan on kuitenkin Boston Bruinsin Suomen yhteistyöseura. Ja tässä jotain yhteyttä siihen, minkä takia Rich Beverly valitsi juuri Jipin muuten seurauksen kaudeksi? No siis hyvin paljon mahdollista. Mutta tästä mut kuitenkin, niin katsotaan tämä niin tälle päälle päätteeksi, että niin niin kuin moni SML-seura on päässyt, niin omilleen. Niin yli, yli 50 prosenttia, niin tuossa tota, oli. Niin kuin... Siinä oli nää 50 20, prosenttia. Neljä joukkoa jäi alle. Joo, mutta sit siellä on, mä voin luetella tästä, eli plus 60 se on hyvä jo. Joo. IFK pikkasen alle 5882. Ilvekselläkin todellakin vähän yllättävänkin hyvä 60.87. Mm -hmm. Paljon oli ulkomaalaisia sielläkin. Sitten oli tietysti Jyppi. Jokerit on tuolla välissä 5741. Kalpa 5294 sielläkin on. Mutta siellä on todella vähän kyllä ollut. No ja toi on jännä tuo Kalpa niin toi prosentin kehitys. Huomaa, että missä kohtaa alkaa tulla rahapeliin paremmin tai niin kun resurssit alkaa paraneen. Meillä on ensimmäinen kausi, niin 25% ISPROSSA onnistuminen. Sitten 0809 oli 0 prosenttia, sitten on 50, 67 ja sitten viime kaudella mä laskee, 100, kaikki hankinnat onnistuu. Onko jo mitään myös semmoista huomattavista, että määrä, onko toi 17, niin onko se jakautunut tasaisesti vai? Se on jakautunut aika tasaisesti. Nyt sitten noin TEPSistä niin me tehtiin nämä poiminnat, eli tämä paras hankinta, huono hankinta ja erikoishankinta niin. Aloitetaan tosta erikoisimmasta, mennään, mennään kohti huipennusta. Joo, se oli Hyvä. tämä Grand Jean-Luc Grand-Pierre. Hank... Se oli paska ensimmäisellä kerralla, loukkaantui. Ja vielä toisella kerralla. Joo, se piti hankkii Tuudon. Eikö se Ruotsissa välissä? Se, siis se, oli, se oli artistilainalla just lexandist alkukauden. Ja sitten Lexandr totesi, että hän paska ot takaisin. Tepsi otti. Oh, miksi? No, no miksi? se oli sitä paniikkinappala -homma. <laughs> Mutta se toinen pakki. On hankinta on samalta kaudelta. ja. Chicago on ensimmäinen varasto 1998. Eikö se ole oikein? Ei, koska se, varasio, Chicago, se oli mä en muista vuotta, mutta takaisin. Morsadius eli Steve, Steve McCarthy, joka hankittiin ja nimenomaan kehuttiin, että on hyökkäyspelien osa ja hyvä kiekollinen puolustaja. Se on Timos... Mittu, mä en nähnyt yhtään ainutta hyvää laukausta. Syötteen mennyt kertaakaan omilleen, se oli semmoinen kävelevä erektio siellä koko ajan. Sit no, mä verrattasi sitä tähän Timo Seppä. <laughs> Mies on saanut elektrosokin tai on ihme. Ja... Seppänen tekee sen purkaa, se, purka, se turhaan liikkumisen ja ihme hyntynyt. Ja siis, mä, kartti... mä on vaan niinku, aivan epätarkoituksellisen aggressiivinen. Siis se kävi kierroksessa koko ajan. Mä katon joka kerta kun se meni puolustamaan ja meni tiukkaan. Jää kaks minuuttia, kasvus minuuttia. Tuli, se selvisi ei, aika paljon. Ei se on se... vähän aika jäähö saatukkaan, pistetään. <laughs> niin, niin, mä kartin jääleitä <laughs> <ta> alivoimareenia. <laughs> niin. Mut et, ei siis se oli ihan, ihan tarpeeton hankinta koko, koko jätkä. Siis, se oli, mä ihmettelin, että se pääsi veitsiin seuraavaksi vielä. Ja tota, no, niin Sveitsiin pääsee kaikki, kenen sukunimi alkaa määkköä. <laughs> Täysin perusteeltan <laughs> huomioon. Mutta paraskin pelaaja ja puolustaja taas, lisvet jolopettanut jo lopettanut Lee Sweat. Siis Lee Sweat kävi siis tämän viiden vuoden aikana, kaksi kertaa tehtäisi. Sehän oli 0,7, silloin, mutta silloin mä laskisin, siinä kohtaa mä laskisin se vielä rajatapauksia, koska se kuitenkin peti miinu. Se oli niin hyökkävä puolustaja, että se unohti sen oman pää. Mitä mä muistan, mä muistan kyllä niit, niit, niitä aikoja, niin tota, ei se mikään Urlundi ollut, mutta niinku, uhkarokkeita ei ollut. Se on taas, niinku Raitin versio Mario Skautos, mutta vaan tehokkaampi. Se oli ensimmäinen ammattilaiskausi, niin sallittaako se hänelle. Sitten hän se lähti Itävaltaan ja sitten KH, KHL seurauskaudeksi, joka osoittautui TEPSin onneksi, että meni Dynamo Riikaan. Jos, sitten, jos mä väitän, että se puolustuspeli kehittyy viimeistä siltä tasolla, mitä se oli, kun Sehän tuli sitten paikkaamaan mun suosikkipelaajani Darsi Kämpeliä, joka heitettiin hiuksista vittuusina. Kesken, kesken kauden, niin kaksi kolme päivää myöhemmin sain puhelinsoiton että kaverilta, että kuulitko, että Lee Sweat palaa turkojamaa Helvetti, kun mä en tiedä, pystyykö se vastaamaan niihin odotuksiin, mitä on No pystyi, ja oli, oli vielä parempi, ja mun mielestä ihan liivan pelaaja. No, mulla, mulla on jäänyt vieläkin verkkokauden palaamaan se jyppi vastaan tehty maali, joka meni Ei vieläkään tiedä, mistä mä menee Laitan no, nousee se, tämä Se takaylänurkkaa, se, takaylänurkka, se ilman maalipaikka häivää käseen <laughs> Se on hetkinen, se on se neljäs, neljäs välierä turussa, mikä tepsiotti jatkoa, mikä oli Sarjan käännekohta. Nimeä ja se oli se tasotusmaali siinä lopussa, se oli siis se oli, se oli Ja mikä veto maali. ja sitten to, sit myös toisaalta uh, filppula jakelee peleis sen suoraan. No se se, se, se kiakko justi pahtanut sen jäähelä sen lämäri Joo jo Mut oli niinku se, se koko tepsi loppukauden se ylivoima oli sitä että oli tota no, niin, uh, svet vahalatti viivas, eitsi se menee just, se filppula vahalatti jatkaa vähän aikaa. Ja sitten tulee se hetki. Vilppuilla laittaa pienen vahaa, ja vahat jatkaa suoraan yhdellä kosketuksi Svetille tällään niin perkeleesti Tepsi teki niin paljon tuhoja sillä kuviolla Ja mä muistan, että Mikael varmaan kuulee vieläkin korvasa vieressä Svetin pyssy meni se kolmas peli kun Tepsi 1-0 lukkoon se ainoa maali oli just ton kuvion Ton kuvion päätteksi, että Sveti ampui sen Yritti päähän Kuitenkin niin on mun mielestä, ei vaan tämän viiden vuoden, vaan mun mielestä Tepsin kaikkien aikojen paras ulkomaalansanginta. Se on aika kovin sanottu, kun ajattelee, että siellä on kuitenkin, niin puhutaan Malcolm Davisista ja tämmöistä niinku... Kerman, tiitto, Kerman Se on sitä aikaa, se on sitä aikaa. Se on kuitenkin hiukan eri, kun on 2000 luvut mun mielestä. Niin, siis mun mielestä kuitenkin niin, ää, ne, ne, tuli, ne oli kuitenkin niin osa huippujoukkuetta. Svetti toi just se elementti mitä se joukka kaipas. Se oli ensimmäistä pelistä lähtien, se oli Tepsin takalinjojen liideri. Joo, se oli kyllä merkillistä Svettiä, se teki, meni NHL ja teki ensimmäiset pelissä. ensimmäisestä kosketuksesta Vancouverissa maaliin. Ei se ensimmäinen kosketus ollut, mutta... No ei sen varmaan, mutta siis sanotaan ensimmäisestä pelissä. En mä muista sitä, mutta se tähän hehkutettiin silloin aika hyvin. Joo, mutta sitten se oli Vancouverissa väärä, väärässä paikassa Niin. Niin ei on... se pitkään En Se ei saa loukkaantu sitten, mm. tota, no, sai Jay Weberin lämärin jalkaansa. Ja tota, no, niin sitten sai Valitsin että sain ensiksi osuma siihen, niille, jotka sitten tuli weber vai vaan sitten toinen osuma, mutta kuitenkin sitten kausi loppui. Hänet myytiin sitten Lottoareksilla? Ei, kun äh, tota, Vancouver ei tehnyt qualifying offeria, eli tota, no, ei lunastanut sitä niin, niin, -oikeutta, ja Sitten sit, sit tuli free agentti, ja sitten tota, apsi sieltä. ja tota, Sitten teki kahden vuoden pahvin, mutta sitten kesällä kuitenkin päätti, että nyt tota, no, niin, äh, muu elämä kutsuu. Ja tällä hetkellä on, onko se oikeat nyt business niin Wells Fargo nimisessä yrityksessä. Se oli, se oli kyllä merkillistä silloin, se oli se viime kesä silloin. nämä uutiset tuli ihan kuukaudessa Joo. Lisvet oli jatkopahvi ja sitten, että et, muu elämäkin et, kiinnostoi ja, ja kaveri mu, mu, ei todellakaan ihan, just tulossa se niin parhaan paikka. Niin, niin mutta toisaalta taas Svet, Svet oli puhunut sitä jo pitemmän aikaa silloin, muistaakseni ensimmäisen kierroksessa aikoihin, että ei, ei, ei tää jääkiekkoa hänen ollut ehkä kaikessa. No ei tietenkään, ei mun mielestä kenellekään pelaa, pitäisi olla ihan kaikessa. Ei, missä hänellä oli kuitenkin niin yliopista tausta. Niin, niitä Just että niinku yliopistosta ja sitten tuli konttoirirotta <laughs> Mutta tota semmonen Loppukaneetiksi voitais sanoa että et viiden vuoden aikana Su Suome, tai Suomi ei mukaan luettuna, niin 19 eri kansallisuut Joo, kattokaa kaikki, Markku et tehny nää hienot taulukautta tota, no, Niin ne, ne tulee sinne sivuun niin. no, Se on niin no, jonkin näköinen että se tässä on niin helvetistä oh, Me taas. puhuttais huomea aamu kahdeksaa saakka Täs <laughs> kun <ruvettais> puhumaan jokaisesta <laughs> Kyllä kyllä, mutta ainakin nämä prosentit ja tämmöstä näin, Tämmöstä näin mä laita sinne ehkä jotain mitä pelaajia on ollut ja tämmöistä. kuitenkin, niin Jyppi oli paras, Tepsi huonoin. Yleisen <lösh> no, <lösh> viiden aikana. Se on niinku kerroiksemus täskäsarjataulun. <lösh> Aika hyvä huomio, mut et tajunnut. No, Jyppi-Tepsi-asetelma jatkuu, koska mennään TPS-viikkoon ja viime viikon tiistaihin Jyväskylään. Joo, tätä nää... No, niin, Sarjajohtaja TPS lähti haastamaan. <lösh> Mun mielestä, niin tota, en mä tiedä... Mimoisia poimintoisuus, mutta täytyy sanoa, että mulla on tää poiminta täysin PHS-naulta katsottuna. Oli aivan kaameen. Ainoa mikä siinä oli, niin puolustuspeli oli pikkasen parempaa kuin piiraspeleissä aikaisemmin. Tosi jyppi saattoi olla, kun pikkusen vaisuudessa. En mä tiedä, se pikku takia meinista. Toisaalta sä puhut sitä, että Engreni tällä viikolla sai oikeasti Rauhoitti sitä puolustusta. Niin oli loistava. siinä. Engranin ansiot, että yleensä saatiin se kaksi pistettä jos tuli se. Kuka se maali nyt sitten tekikään? Miikka Tuomainen! Mikka Tuomainen oli Kaikista on niin aivan pelaajista. Joo, niin, niin. niin hän sitten varmasti 2,5, mutta oikeasti TPS ei olisi tosta ansainnut yhtikäs mitään. Ei edes maaliin. Pitkän pussin matka Ouluun. Niin, kyllä. E siis ei edes maaliin minun ei Se oli missä... niin olemata, että se hyökkäisi. Yksi onhan onnistunut hyökkäisi. Sam... Vilsi toi kiekko sisään, heitti maalil ja tota noin, Anttila, Anttila läppäs sisälle. Joo, kerrankin surpas uusi sinne päin. Ja, riittävän hyvin. Niin. Tuosta noin hoitolavuokilpailussa on noin... ex-turkulainen Jonne Virtanen heitti tämän Forsberg-harhautuksen, ja mun mielestä siis, Mä repesin niin suuren nauru siinä kohtaa, että mun mielestä... Peli jos pitänyt päättyä siihen, vaikka teks olisi tasoittaa vuoro, niin silti... Noorruondi niin. olisi mennyt ampumaan suoraan pleisiin ja jaksotta tänne. Niin. Mut siis Forsbergin si haito olisi taas C-siin, koska se oli ihan oikeesti ihan hidas. <laughs> Engreini olisi voinut mennä käymään hakemaan suurpoisuuselta tohjet ja tulla takaisin to torjumaan se. <laughs> Mut se oli komeen. No, Pelää, jota semmoista ei odota. Ja sitten en mä sitä Tuomaisen kanssa sanoa, no kyllä mä vähän... Vaan... Mikä Tuomainen, oikeesti. Heittää rankkari. Mutta, Joo, mutta se oli aivan niin vastakohta, kun jos se, el, ensimmäisessä TPS yppelissä ammuttiin kuusrankkariin peräkkäin sisään. Nyt oli, oliko se kahdeksannella kierroksella vasta ratkeus? Joo, oli. Ja, kyllä se vähän oli tylsä. Mä, lullin, mä pelkäsin, että mun PH on <laughs> tilaa kesken, että se menee loppusakaan. Mutta mut mut, mut, mut niin, kaiken kaikkiaan niin hmm. se puolustus peli niin, rauhoittui. Ja, mitä, Atte otti kuitenkin se, mitä 50 kiinni. 44? Kuitenkin, tota, joo. Hel helvetin mua määrän kuten kiinni, mutta että se, että, että täytyy sanoa, että, että, että oli se silti niin makea vierasvoitto, va vaikka se on ansaittu millään tavalla. Mutta tota noin, niin silti niin Tohontilaisi tohon noikin kaksi pistettä, niin ei se nätti voittaa ollut, mutta kyllä mä se otan totta Se oli se. ryöstövoitto. Oulun peli, sanotaan, että jos syppipeli oli tietty tavalla kaameet katsottavaan nimenomaan hyökkäyksen suhteen, niin Tepsi sait tässä Oulun pelissä niin yhden vartan maalipaikan. Kaikki muu oli periaatteessa sellaista niin kuin, muka kosmeettista yritystä tai niinku, en oo voi uskoa menemään Se oli just se paikka ennen kuin plihalliset säväytti kahteen nollaan mm -hmm. Ja Jalkopistää niinku iskaa poikki On ja sanotaan että ennen kolmantarää ni niin mulla oli ensimmäistä kertaa tällä kaudella hyvin lähellä et en katsomaan sitä No mutta se oli tota Valitettavasti trendi jatkuu, jatkuu, jatkuu tämän viikon loppuun asti muuten Niin tota nämä peräkkäiset pelit et tavallaan niinku nyt ihmettele sitä viime viikon peikkausta, että Tepsi tästä ottanut se eka voiton. Koska se nimenomaan se jälkimmäinen peli on ollut ihan hirveä näissä, tota, näissä back-to-back-peleissä. Niin, ni, siis, en tiedä, siis, ei vaan, ei siinä ollut oikein mitään siinä pelissä, mun mielestä. Hyvää. Et, tota, niin, okei, ei, ei Niittymäkin ollut huono, en mä sitä sano. Mut, tota, niin, ja ymmärrän, että se pel, sitä pelutettiin just sen takia, kun Atte pelasi pelas, pelas, pelas tiistaina. Joo, hyvän peliä. Niin... Niin, niin, mutta tossa kai niin peräkkäinen antaa vähän lepoa. Ja niin mä, no, sitten taas viikonloppuna sitä ei tehty, mutta kuitenkin, niin siis se oli. En tiedä. Plihali rokotti oli se siitä. Se oli kaiken kaikkiaan, peli. Se oli, oli, oli jännä juttu, kun tuossa sanottiin, että Plihali on ollut aivan unukouksessa, sitten Tepsi vasta saman tien kanssa. Joo, mutta siitä, siitä mä olin tota kans... Oikeessa, että ei ei niin kuin yhtäkään peli tällä viikolla, niin Tepsi ei muljunut ensimmäistä si kertaa. Siitä mä halusin, että pidetään tää joukko pitää huolen ja pitikin. Mutta tota, no, ei, se oli, se oli semmoinen, tappio 4-0. Joo, se tuli, niin, tuli perjantaina. Joo, todettu, että oltiin yhdessä kattomassa perjantaina. Kyllä, kyllä. EPS-lukko, se oli kauden ensimmäinen kolmen pisteen voitto, varmaan kaikki se nyt siellä että tuossa kuuntelee. 4 ja 2 oli se ja Lainemijuu sai siitä tota noin niin tuloa pelit tuloa mutta niin pelistä ensimmäinen erä Ensimmäisessä erässä niin Tepsläkin oli Tepslä oli mun mielestä alustaasti oli tota noin, niin tuli hyvin peliin ja oli oli niinku paikkoja lukolla oli oikeastaan semmoinen sanotaan tuossa ekossa kierrä oli semmoinen pari pitämä painostusjaksoa. jo että yksi yks meni lopulta lopulta maaliksi, maaliksi oli heti jäähylyn jälkeen ja se pidetty paine siellä jos oli tämä kun oli tavallaan jo kerran voitettu kiinni ja sit niin Mutta sen... ei vaan sun ensimmä ei, ei saatu miakkalusta pois siis se oli semmoinen no. sanotaan, se oli niinku jäähystä tommonen 10 sekuntia niin tota noin sitten täyslopussa sitten kolahti hetti Larsen heitti viivalta Eivalta kiekon maalille ja Riska pääsi ohjaamaan. Peli oli kuitenkin ihan hyvännäköistä, eikö ollutkin? Mä odotin sitä just, että miten se toinen erä lähtee, miten Tepsi lähtee siinä. Niin kyllä Tepsi sitä kuskin paikkaa ottisin kuitenkin mun mielestä. Mm -hmm. Ja oli, oli siis hallitsevampi osapuoli tai siis... Parhaat paikat oli toisessa erässä. Niin, vaikka, totan, vaikkakin torinat meni niin, että Lukalla oli 33 000, tepsi 44. niin ehkä siinä on enemmän sitä, että, että vaikka Tepsi voitti ton matzin, niin yksi asia mistä mä en tykkää. Just, mun mielestä Tepsi jättää liikaa tilaa siihen niin tota... Se on asiassa se, mistä tuossa jälkimmäisessä back to back pelissä sanois, että et ne vetä, Tepsi ne pelaa sen... Tepsi... Ne anta, anta liian helppoa vetää. Tepsi, tepsi luovuttaa se oma siniviivan liian nopeasti. Ja me puhuttiin tästä näin, että mikä parantus Tepsin pelin puolustuksessa, oli just se, että ne rauhoittuis ja maltto pysy ja kielkon välissä. Ja se olikin se hyvä, mutta sen ei pitäisikään alkaa meni... sieltä keskialueelta saakka. Niin, ja sit se, meni, sit se meni vähän liiaksi. Mm. Et niin toisin niin kuin esimerkiksi lukko niin lukko tepsin maksamaan hinta, että ne päästä niin helposti laukomaan kuin no Tosin siis taas toimivuus torjuntamäärät kertoo vähän siitäkin, että kuinka tepsistä olisi kuitenkin. Tepsin pyöräisen nurkissa sanotaan, että on aikaan hyvä. Niin ei te enää niin paljon ehkä. Mutta mun mielestä kuitenkin paremman maalipaikan tepsille, mun aika kuvastava oli just toiminta, virtasno itsekin pressisotti otti nimenomaan sen esille, että toimista kerännelle on 2-0. Niin TEPSillä oli sitä, että siinä vaihdos kolme maalipaikkaa ennen kuin kolahti. Niin me katsott, katsottiin sitä hidastusta. Se oli aika laaja kuva niin siinä oli, tota, no, niin, oli maalipahti TEPSin kaksi pakkia ja keränne kerän, ja sitten oli kolme lukua ja eikä TEPSi hyökkäyneä näky missään. Mä en muista oliko siin vaihtokeski vai mitä, mutta. Tota, no, niin Kuitenkin, jos sitten oli ihan liian leveä, ne päästi ihan vapaasti keräsen tulemaan ja sit, sit kauheen hillopulla pomppu sitten oh, sitten mailan kautta sisällä. Tuli se saivamaali silloin mieleen siitä ja... Juus oli ihan samanlainen, että just, just et semmonen, että et, niin kyllä se kohti joku ihan maali tulee ja sieltä tuli. Joo, ja, aivan ja... <köhön> niin. Mut sit, Mut sit tota noin, no, no, niin, niin, lopussa meillekin tuli hillopulla. Hillopulla tasaiset sit lopulta, että tepsi pelasi ylivoimaa ja vahalahti yli heittämässä maalille ja tikkasi harriin halusin tehdä maalin vihdoinkin niin Eikä löi... harin kautta, niin... ei mikse harin ei mailla siihen väliin. joo joo se meni no, mailla sisään. No, niin... se oli semmoinen sanotaan että se oli ansattu ansaittu pulla oli, siis niin puhutaan niin tuuri pitää ansaita tepsi ansait tepsi teki töitä tepsi painosta painosta peli sinne ja oli, oli kuitenkin niin ummest niskan päällä mun mielestä, mun mielestä oli koko ajan. eka, eka erä niin ehkä ne painosti joksi, kun ajattelin jälkikäteen niin ehkä ne oli, oli vähän tasaan kuitenkin niin, kui, kuitenkin siitä huolimatta Teps oli siinä, siinä kierros mielestä parempi ja ansaitsi sen maaliin? No, joo toinen era oli varsinkin muutenpä. Sitten se oli ylivoima maali ja muu Hallille kerroit, että Teps oli ihan Euroopan kärkeä, mutta väärästä päästä. Sitten ylivoima neljänneksen huono ylivoima ylivoimaali tossa viime viikolla viime viikolla. <tos> tuli niin Väksiö, oli huonompi kun ei siihen tutkimuksen mennessä oli Aston tutkimus jotenkus. siihen oli siihen mennessä ottehnyt maaliakaan ylivoimalla, -maali, en niin Teps oli neljänneksen huono. Mut tota, ehkä se nyt nousi sitten jo en tiedä <tos> No se niin. Sitten niin kolmannen erässä, niin en tiedä, se oli, oli, oli, oli niin kun tultiin, tultiin tuota no, niin erää tavalla hallin sisälle, alettiin miettimään siitä, mitä, mitä tästä pelissä tulee, niin just toiveena oli, että eka viitosessa Tepsassa sen taso, tasoihin, niin sitten näyttäisi, sit näyttäisi hyvältä ja sitten sit tosiaan paikat ottaa, ottaa homma haltuun. Ja se niin, tapahtuu tuota no, niin... melkein täysin, mikä yksi asia muuten, mikä on ollut mun mielestä aika leimallinen Tepsin pelissä, aina toisen tai kolmannen luisi melkein, niin Tepsi ottaa ottanut okay. ihan minun sisällä. tulee mieleen laakson jää. Niin tulee tota. Ja nytkin tossa olisi ollut hyvä paikka Luko laittaa kyllä kolme yhtä heti erää alkaaksesi. Sitten tuli tää Rasmus Kulmala ja se tuli ihan höyryröykästä. Tuli aika röykästä siihan Pepisten Garot ja tota Hanskapoole yläpäsä. Voitto maali. Voitto viikon, maali. viikon mies. Viikon mies Miikka Tuomainen, siis tu Tuomainen on kyllä ollut tota että Tuomainen on ollut aika hyvä. Siis ei se vielä ei se mikä johtava pelaaja hankittukaan, mutta nyt se on niinku kuin... Se on tehnyt jotain siellä jäälämmin, milloin jotain arvoa. Niin, tota, ja puhumattakaan niin sitä secondary scoringia, se tuli Jyppi-peli voittomaali pilkulta ja sit tota, niin, nyt niin, tässä pelissä. Se oli hieno kuvio itse asiassa mitä ne tuli sisälle, niin tota. Just semmonen niin, toimi, toimiva kulmapeli. Et Pirneri jätti, laaksatti aivan maalin taakse, sit se kääntyi, syötti pirnärisiä ja siihen. Tota, niin, tak, ta, niin, siihen niin Rapsäkäden tuolla paljon. Ja Pirner jatko maaliin, että Tuomainen sisään. Se, se oli just tämmöinen, siinä oli kyllä jokaisella ketjujäsenällä, niin oli tasa-alueella. panos siihen maaliin. Toi, toi on ollut aika hyvä ketju. Mm? Mä, mä olin vähän sitä miettinyt, että Pirneri menee hukkaan tuon kolmosessa noitten jätkien kanssa, mutta nyt se sitten taas ehkä Pirneri siihen auttaa nimenomaan niin kanssa Laaksoja tuomaisesti. Mm. Mutta et, toi on hyvä, toi on aika, aika luotettava ketju sikäli, niin, niin ehkä tossa nyt toi semmonen. Luppu, mitä mä en välttämättä hajottaisi. Mun mielestä se on tosi hyvä ketju. Siinä on la, Laakson aloitustaito, puolustusrauhallisuus ja tämmönen. Pirneri vähän just tsekkinä, tämmöis tähän ja Se on ihan kohtuullu hyvä liikenne pelaaja. Ja, ja pystyy Ja Tuomainen ei ehkä oo kaikkein nopein, mutta silloin se koko antaa siihen sit vielä. Ja kyllä pussin tekee, kun se surmini tekee 40% Ja nyt se, mit, se on mennyt sinne maalille myös. Mm -hmm. siis sen pitää uskaltaa sinne mennä. Se on ihan mm -hmm. hyödytön pelaaja, jos ei kokoa, kokoa hyödyksi. Mut sitten Tepsil oli taas, 21 sekuntia myöhemmin, niin uh, Pirneri riotti jäyhy ja sit tuli heti toinen jäyhyperä. Nyt tämä, eiks se oo tää pieni tappelunno myöhäinen. Siellä oli Riska ja Vittasmäki vähän toisia toisiaan. Mm -hmm. Mut tota... Se meni onneksi taas, mut sitten tapahtui pelin ikävin puoli kolmanen erään. Se oli tota... Mä sanoisin että Marko Anttilaus siit... Se tuli semmosella tahdolla sieltä, että mä veitän että se olis aika lähelle, että siit olis neljä kaks tehny sit. Samalta paako on tullut kymmenen kertoja tällä Joo, joo, mutta tällä kertaa se oli maalille ei kulmaa. <laughs> siinä jotain eroa. Mutta sehän oli tulossa, että Antti tulossa alueelle sisälle, niin, niin Azevedo, Justin Asevedo, joka oli siinä kohtaa lukoonnut, olis peräti alimpana miehenä ollut, niin tuli semmosella noin puolen vauhdilla, ja onnistui 170 sentin varrellaan taklaamaan yli 2 metristä miestä päähän. Joo, se hyppää, ja Mut... nosti vielä kyynärpäät eri ikselle. Se haki sen pää sieltä oikein pojissa, mm. niin tota... Kyllä mä, niin mä katsoin, heti, katsoin heti, kun se tapahtui, niin et ei jumalauta, että... Jos tosta, niin kun, jos tosta ei tule vitonen, niin mistä sitten? Ja me oltiin vielä siinä ja me siihen, niin, niin, siinä kuitenkin yläkatsomaan päädys. Me nähtiin aika helvetin hyvästä kulmasta, että se kojahti just suoraan päähäiseen. Joo joo, ja sitten se, se hyppy aina semmoinen. Ei, ei, ei se pitää koskaan, vaan kädet alalla. Tähän kohtaan vielä, niin, täytyy sanoa, että e nyt sunnuntaina niin ainakaan vielä ei ole tullut, tullut meille tietoa, että saakaa sen vero lisää Jos niin tuossa Twitterissä oli paljon keskustelua asiasta, niin siellä oli, oli just tätä mieltä, että että et, tämän kauden linjan mukaista jota säilyttää, niin, se on niin kolme peliä. Ja on mielestäni aika hyvä yksi peli kärsitty jo, niin, niin se on mun mielestä ihan fine. Se on, ja sanotaan, että Markon Marko Marko Marko, Marko pituuden onneksi, tai siis puolesta, mikä, mikä hän oli ylivoimaisin, niin hän ei käynyt mitään. Jos olisi ollut vaikka kyseessä Virtala, niin en ole niin varma. Mutta sen verran mä itse jo antanut asevedon tuomioon, että NHL13-pelissä mä en pelaa kaverilla, pelaasin kautta osassa ja mä en ensimmäisellä halukka. Niin. Mikä se oli Havokadolta koko ajan ei ole mitään pelaajia ei mitään, joo. Mats, matsin loppuun sanotaan vielä tämmönen. että sitten... Niin, Tää oli kaiken, kaiken kruunu. Mä voitin sen rahaa. Joo, joo. Nyt, että 4-2, niin... Lukko tuli ilma... <laughs> il, ilma maalivahti, jota noin, sitten Vilsi otti kiekko ja teki nyt pari peli maalia, ja maali ja heitti tyhjää. 4-2 Oli lähden tehdä toisen ihmisen sekunnin, mutta... Mut hylättiin sitten lopulta videotarkistuksen jälkeen. Yes, en mä tiedä. T toi oli hyvä peli. Ja sitten. Seuraavana päivänä otettiin uudestaan. Ei sinäkään se e eka erä oli ihan ok, toisen erä, musta hetki, mitä se oli kolme insaa kolme maali. kolme maaliin. Joo, se, ja, ja se toinen erä oli, se oli niinku jotenkin niinku tipahdustaa sen alkuviikon tasoon. Se oli aivan, sen pystys niinku sormelle erottaa mihin se hävitti. Se toinen erä oli jotenkin haluto, munato, mauto ja jotenkin jäätiin jo ihan, toisaalta... ei saatu edes tehty sitä huonoa ratkaisua. Mä odottelin just ität, se on, pit, se on kova viikko ollut, niin jossain kohtaa sit se lopahtaa. Vaikas meni hyvinkin, niinku meni hyvin ensimmäinen erä oli vielä ihan ok, niinku sanottiin mm. Mutta tota sit, niin Täysin kelpo ky Kyllä se loppui siihen, siihen to toiseen erään, niin se... Ensimmäinen maalikulla oli aika tämmöinen. Vaikka se olikin ansaittu sekin pomppu, mut se nyt oli pomppujen pomppua. Ei, se oli hieno ohjaus Vähän tuurin se meni, ja se, ja se, ja mut siis keränneet se... tarkoituksessa Joo okay, no se olis voinut mennä suoraan jäitä pitkin ja näin, mut Tollasena, niin mun mielestä. Engreni, niinku, niin, niin, sanotaan, että jos maalivaihti olisi niin saanut kiinni siihen niin se olisi tehnyt aivan tuurit sekin. Joo, se siis olisi, niin olisi silloin mukaan, mutta kyllä se selkeesti yritti ohjata sitä sen puoleen, Joo, sen puoleen meinaa mut sit tota, tää... Ja se on aina se, että kun sä vaan toimitat sen kiekon maalin Niin se on paljon parempi kuin se, että sä jätät sen... Niinku sä siirrät vastuu tapahtuu silloin Mut häkellyttävää kyllä, niin... siitä ei saavuttu siitä yhtään siitä maalista Ei, mut tepsi tuli kuitenkin maalin päähän lopulta sitten, hmm. et, et, tota, no, en tiedä. Ei se, ei se mun mielestä silti ollut lähelläkään se tasuri edes. No, se, tuli, se tuli viimeisellä minuutilla, se oli pikku, pikku hillopullabon kautta, se tuli Pirnerille sinne se, se maali, sitten se 3-2 maali. Tuli mm. sinne, tuli, se pääsee takatalpaltsa laittaa muistakin sisällä, mutta että, silti oli semmoinen ollut, että okei tässä on melkein minuutti, mutta ei se riitä. Ei, ei, se oli se mutta se oli numeroitten kaunistelu. Se oli siihenhän pelkkää kosmetiikkaa ne kaksi maalia sinne. Sä... Okei, mutta täytyy sanoa, sikäli hyvä, että Virpela saa maalitili että olen sekin niin yrittänyt kuitenkin. Niin. Hmm. Sain jotain pientä palkintoa siitä, mutta et... viikon epäonnistujat on kyllä mun mielestä lokeja. Se edelleen seittain. Se oli aivan merkillistä, kun se saa kiako. Niin se on vähän sama kuin ADHD lapsella <laughs> tapauksessa. Silloin pusila antaa kaikki virikkeet tähän jotain. Silloin niinku se, silloin on kaksi vaihetta. Joko se, on joko se on sleep modi ja täällä on peli, sit niinku niinku läsähköpiskan perseen se yhtäkkiä hetkellä. Oh. Kyö se ja kauhea kauhea, kun se lähtee laukomaankin, niin tota se mailla käy siel jossain koralan ja ja sitten jos sä sä oot tehty sitä ensimmäistä ratkaisuutta, niin pakko, on pakko pitää se kiakko. Joo joo, sit on pakko ottaa sen, kun se en, ennen veto, niin se kolme tikkiä sivulle sit lähtee. Mm. Onks huomannu? Aan. Oh. Se on se sama, ainiks viivail on. Niin se keini ilmoittaa, että VETO TULEE! Sillään. <laughs> Ota kiinni, jos haluaisin just tää. <laughs> sun sanominen, sun näyttäminen ampuu. Vaseena vaan nurkka! No hei, nollaan ollaan niin, se. Seppänen ite sitä. Sitä seppäne ei onnistu se. Mut sit, sit on se hyväksypäs se pitäminen, niin niinku si, niin lukkopelis katsottiin se yksi kulmapeli, kun seppäne tulee tota niin et, hä hä, nyt mulla on idea, ja tulee se nurkka. Ei mitään. Se pyöri pyöri pyörii, pyörii, pyörii, ei syötä, ei jätä. Vaan pyörii. Hake hakesta hakee sitä, tai sitä maagisratkaisu, mitä ei vaan koskaan tule. Sit se otti sen uudesta, ja sama. Siis, Vittu, teisillä sillä kiekolla jotain Joo. ihan oikeesti. Okei, okay. no, toivottavasti, He... toivottavasti me ei tarvitse ensi viikolla. Mä arvoin jo vähän niin kuin kyrsimään, että Seppä sen aina näkee sieltä ihan objektiiviselläkin silmillä. Että tossa on semmonen, kenä pitäisi laittaa hetkeksi pois. Mut kyllä Lokkekin, okay, juman kautta. Viimeinen piste on jo jo neljät peli sitten vai missä? Joo. Ja se te, Lukon toinen maali tässä jälkimmäisessä pelissä oli aivan Lokken... Puolipelaamista pelaamista haluttomuutta. Halus lähteä saman tien, pitää tilanteesta pois. Odotti varmaan jo syöttö hyökkäyspäähän. Ja, hyökkäys ja kun mua huolettaa se ihan julmetusta se, kun se ei ehdi mihinkään. Se on, se on niinku, se oikeesti tavallaan semmonen läskipikkupoika, on istutettu ykkösketjuun Tai sit silloin vaan niin helvetisti betoni kengissä käsissä. Tai itse asiassa oikeastaan käsissä se luistelee niin kyyrysasennossa. Hei on ja on sitä, että jatkaa, jatkaa niinku tär, tärkein vahvuus on syöttäminen. Monta niistä menee omia. Siinä on se, että se hakee aina liian vaikeat syötöt. hakee aina sitä. Ei, vaan ne eivät syödä. Se on niinku sata se metrisyötötkin. Niin se kattoo sun on lapansa, kun se syöttää ja sit sinne jätkä välissä. Se, se heittää, niin heittää karvoja ja polvarin koko ajan. Joo. Sanotaan, että saa sen katto televisiosta tietysti, mutta... Sit se myös, että okei, ei sitä, mä oon odottanutkaan mitään rouhia siitä. Mut Jumala, et sä voi mennä sinne pelkääni kontaktitilanteen. kontaktitilanteeseen, se näyttää väliin. Mä olin vähän tähän tulossakin, että et kun eilen olisi televisio ottelu, niin ö, siinä oli niitä tilanteja kolmessa, että lokki oikeasti jäi, mutta totta kai se nyt paikoillaan osaa hakata vähän mailan kanssa toista mm. rinta ja kylkeä ja näin. Huomaa selvästi, että jatkaa ihan helpotin turhautunut ja näin. Et... Me, joo. No, no öö, viikon mielessä oli Mikka Tuomenan oliko muita onnistui. Onnistui ja no, tota kyllä mä kyllä lisio jo vilsi jo kapeli semmoinen että saansait tietysti. Joo. Mut mitä sitä maalevat tilanne on nyt ku tota, öö, Niittymäki pelasi se ton viimeisen tota noin, No mutta se, no, se oli ihan, ihan niinku Koivun jukkas, mut oli aina joka se kentää taistelis limanjoukku, et herätettääks nyt, et Atte ei tapeta siihen Joo jäällä. et sä luuleet ens viikolla sitten. nähdään taas englain. Engren. Pela, engren pelaa jokerit vasta. Ensi viikolla perjantai, lauantai jälleen kerran back to back, ja kaksi kotipeliä mua pelottaa, mitä tuo vaikuttaa yleisön määrin. Mä veikkaan, että Tappara peli, ei ole pala paskaakaan, koska perjantain on jokerit. Eli perjantai 19.10. jokerit lauantaina 20 päivä heti perään Tappara Turkuhallissa molemmat. Joo, Simo. taas on vähän... Tää back to back ei oo onnistunut. Nyt sit taas on jännä nähdä, kun on kaks kotipeliä. Kotipeleistä se on kuitenkin onnistunut suht hyvin. Joo. Järjestää niin tota... Viikkona tosta voisi sanoa että taas tarjotaan perjantai, et lauantai peli kotipeliksi. voi odottaa että, tai pitää saada yleisö no, no, nousta. No tätä mä just sanoin, että mä veikkaan, että tappara -peli, tappara peli kärsii aika paljon. Se riippuu aika paljon myös tosta noin jokeripelin tuloksesta, tietysti. Et jokeripeli voi hyvällä, hyvällä markkinoilla saada ehkä jopa niinku, ehkäpä -alkavan luvun, mutta sitä taas mieltä, että se on vielä semmoinen näinä päivinä? Olen. 20 000 myöhemmin. Ei se, ei se mulle oo. Niin, niin, niin. Mutta siis se on Turussa se, et, et mä tiedän todella monta ihmistä, jotka sanoo, että mulla ei ihan muuten ihan sama, kuhan jokeri hävii. Niin näitä tyyppejä riittää. Niin näitä, perjantai-ilta, Turku vejäsi Helsinki aina. Mä en tiedä, tulisko Hesasta päässyt porukkaa ehkä Turkuun, mä en tiedä. Kyllä, luulis. Mut tota no niin, mä, siis, jos, alka, jos alkaa alle kutosella, niin mä, mä oon todella pettynyt. 6000 täytyy vähintään sodan halliin peliin. Ja sit tota tapparapeli, jossa jos on on 5000, niin... Mä oon tyytyväinen, mutta tota... Yes. Tää tota, olisin Tepsinä tyytyväinen. Mut noin pelillisesti, niin... Taas on aikaa... Peikkauttukaa. Aikaa reenailla... Laittaa hommiin kuntoon, mä ette, kuin helvetin viikko. viikkoi. Toivottavasti Korpekoski depitoi jo perjantai, tai niinku varmaan debytoikin. Joo. Niin tota... Joka tapauksessa niin, niin... TPS Jokerit, TPS Tappara... Mä mietin, mietin, mitä sä meinaat? TPS tappara. Tappara Jokerit. TPS oh niin, Jokerit, niin se oli kyllä aika murhelinen peli se silloin. Silloin ensimäärä se on Helsingissä. Joo, kyllä se taas vaan parantaa. Jokerit on parantunut kyllä, kyllä mä pikkasen tota, no, niin ole vähän ylipositiivinen jos mä edes tästä suurin. Mutta mä vaan pelkään näin, että et tää voidaan häviitä kunniallisesti tai poittaa sille silleen kun kippi vastaan. Mua, mä en tästä hyvä poppa, mä ihan veikkaan tuloksen ja se on tota. TPS-1 ja Jokerit-3. Jooho. No mä sanoin jokeripelissä taas, että... Että, että... TPS on ollut sitten taas kotipeleissä parhaimmillaan mun mielestä varsinkin näissä peleissä, missä on ollut se niinku kunnon pöhinä, niin kuin puhutaan jos lukkoja IFK-peleistä. Ja tää peli ei tule mun mielestä tekemään poikkeusta. Mä oletan, että tässä on niinku se tämän viikon hulapalo, jos on ollaksi siellä katsomassa sun muualla. Niin mä uskon, et onko että ja uskon, et teksit toisen kohtaan kisteen toisen kohtaan jokereista. Se on sellainen homma. Mä, mulla on jotenkin semmonen etiäinen, että jokereista tulee voitto. Ja sitten taas... Pysyks sä hän kahta voittoa? Trekkä? Sitten taas tää back to back homma, niin... Jossain kohtaa se tilastovoittokin on tultava. Mä vedän kuuden pisteen Kyllä mä aikein ajattelin. Onks sun muuten tuloksia? Tuloksia kun peli? Oh, no, mä voisin veikata tota noin... Ei äkkiä. Se on jokerit vastaan, niin... Se on maalin 4 neljä kolme tepsi. On se toisen kerran peräkkäin tekemään? Jokerit tekee kuitenkin parin nää, niin isoja Tapparan varma. tosi ailahtelee tosiaan elähtelee Mä ootko, se Parkkovi se niin mä sanon... Kolme yks viimeinen tyhjy. Mä ajattelin vähän tepsi, tappara, Pitkässä epätyypillis viime pelistä peliä. jopa kahdeksan maalle, 5 kolme. Joo, mun veikko. Eli hetkinen, kerta työssä. Tuli Jokerit, Tepsu Jokerit, 1-3 kolme kolme ja 5-3. 1-3, 5 mulla on sitten, tota, niin, mitä mulla 4-3 kolme ja 3-1. Kolme Joo, viimeinen tyyppi. Hajonta. <laughs> Ei mitään, päi sanotaan vaan. Hyvää yötä ja hyvää huomenta. Hyvää viikkoa, hyvää viikkoa ja olkaa kiltisti.